Hej och välkomna tillbaka till ännu ett fantastiskt avsnitt utav Sveriges gladaste podcast Game Over med mig Ultrafail. Och mig, mamma bara. Vi sitter i studion igen. Gör ja, det gör vi. Vi är egentligen tillbaka och ja. Ja, här är vi som alltid. <laughs> ja, här är vi för att prata spel. Vi är här för att prata <laughs> spel. Eh Vad på tal om spel? Vad har du spelat på senaste? Ja du, det är, det är som alltid. Man mm. spelar för mycket. Man gör ju hela det hela tiden. Man spelar så mycket spel att man till och med inte hinner spela de spelen som man tycker att man borde spela. Precis. Och sedan så är det så att när man spelar spel för att prata om i en podcast så vill man ju gärna spela dem till en viss gräns innan man kan börja prata om dem. Ja, det, det det känns inte okej att spela spel 30 minuter och sen liksom sitta och prata om det i en timme ungefär som att jag kan allt om det här. Precis. Nu kan ju vi vissa ligger inte allt om spelen vi vi spelar och Nej. pratar om heller, men Nej tillräckligt mycket timmar i dem för att man ska börja känna sig bekväm. Precis. Det blir lite av en time crunch ibland och ibland så är det spel som man börjar spela så man inte riktigt hinner prata om för att man hittar andra spel som man vill prata om mer. Ja, och så hamnar de på sidan och så ligger de där och liksom hönt höntaren på på desktop ja, <gör> på precis. skrivbordet och bara ligger i ögonvrån med ikon men installerat och allting. Ja, lite som ett, ett spöke precis ut kanten av din syn. Ja, jag har ju faktiskt <gör> ett sånt spel som jag har haft installerat jättelänge mm. och som jag vet jag kommer totalt älska det när jag väl sätter igång och spelar det. Ja men. Och det är Summer in Mara. Eh mm. samma skapare som spelet Deiland som jag har pratat om här i podden. Ja, jag tror till och med att vi faktiskt nämnde lite om Summer, Summer in Mara, Mara när vi inne på prat om Deiland. Jag har ju det. Jag jag skaffar ju det mängånger det kom. Mm. Ja men. Jag det det, det är det installerat och allting. Jag har till och med startat så jag har sett intro och såna saker och det ja, så hemskt mysigt. Ja men älskar grafiken i då såna här saker. Och och det påminner mig tillräckligt mycket om Dilen redan hoppas tidigt att mm. jag vet att det här är ett spel för mig. Ja. Yeah. Så varför får jag inte få tummen ur? Varför varför var, varför ligger det där? Det jag om jag känner det i rätt så så är det för att det är ett single player spel. Det är ju ett single player spel, men det är ju ett väldigt väldigt ja. bra single player spel. Det är jo. ju verkligen ett så kallat moba-spel. Precis, men men det är ju det också att du måste ju ha en viss mindset för att sätta det och spela ett single player spel i i vissa lägen så har man liksom inte känner man inte det liksom man känner inte för att spela single player eller ibland är det för multiplayer framdelen. Precis, precis. Det man har såna perioder. Ja, men och just nu är jag är ju faktiskt inne i en uh, mer jag kan inte säga multiplayer period. Jag är mer inne i en co-op period. Mm. Mm. Multiplayer då känner jag att det, det även är även när så här mot varandra och såna mm. saker, men jag är mm. mer inne i samarbets multiplayer för tillfället och ha riktigt skoj i det. Mm, absolut. Och vi vi tar väl vi tar tillfälligt att prata lite om de här de här små spelen eller du är inte nödvändigtvis småspel men de här spelen som faller mellan stolarna så att säga. Ja, precis. Jag kan ju till exempel då prata om eh, efter att du pratar om Red Redemption väldigt mycket i podden. Ja, i man. Det är fantastiskt så, det är fantastiskt roligt. Fantastiskt spel. Så började jag spela det. Och det kommer ju från två personer som egentligen inte spelar så mycket racing spel Precis. att säga att ett motorcykel racing spel är fantastiskt. Och, <laughs> och det är helt fantastiskt. Och jag, jag blev ju totalt hooked på det spelet. Du blev ju så bra i det också så att du du slog ju skiten ur mig. Nej men. Och och för att förklara det så är det oftast när det kommer till racingspel så är det oftast mm. jag som vinner mot oss två i dem. Ja ja, absolut, absolut. Men inte i detta. Nej, i det här så som sagt, jag fastnar i det ordentligt. <laughs> Jajamän. Och vi försökte ju spela det helt på stream tillsammans. Vi gjorde, vi gjorde till och med reklam för det, men det gick inte så bra för att det de, deras spelsystem funkade inte som vi trodde att det skulle göra. Men deras spelsystem var ju mer soft softcore an precis antingen så fick fick du köra softcore eh, på samma plats eller så fick du köra något liksom race som bara fanns vissa tider på dagarna mot andra spelare och sånt där det var jättekonstigt Ja precis jag hängde inte riktigt Nej. med på det där det, men konstigt var det Det var jättekonstigt och uh, det tyckte vi det tyckte vi på synd vi vi sa ja ah, ja vi skiter i det och så spelar vi jag tror vi spelade Serious Sam eller någonting istället Ja det ja det var nog när vi gjorde Serious Sam streamen där mm. ja precis mm. precis Eh i, i vilket fall så är det så att nu har de gjort en uppdatering så att nu kan man spela det här spelet på remote play. Och ja, just det, Steams fantastiska egenskap där som är att du kan jag kan bjuda in en person även om de inte har spelet att eh spela tillsammans med mig så det blir som ett virtuellt co-op kan man ja, säga. Ja, precis, du streamar från din dator helt enkelt mm. över till den andra personen. Precis. Så att och och från början när jag började testa den här grejen så tyckte jag att ja men det måste vara j massa delay och såna saker men det är det inte. Nej, istället om du får lite dålig connection och såna där saker så fixar spelet det i form av att streamen istället blir mycket pixligare. Mm. Istället för att det blir massa delayer och grejer. Precis. Eh så att jag testar ju att göra detta med fighting spel och sånt först med Joye. men Joye. Eh men eh Nu har vi har vi har vi testat det här Road Redemption då. Ja, precis, precis. Och i början så blev det väldigt eh, konstigt för att då bestämde den sig för att eh, dela upp istället för att liksom ska göra en split screen så delade den upp det på två olika skärmar för den kände av att eh, jag att hade flera ja. att jag hade flera skärmar. Och då visste det sig att då fick du bara se min skärm ja, av dem som precis som så att du kunde liksom inte se din egen karaktär. Ni Och det var inte så bra. Nej. Men det men det, det var ju lätt löst. Det var lätt löst. Det var bara att gå in i menyn och stänga av den funktionen. Ja, man kunde klicka ur att den inte skulle ha flera monitorer utan bara köra på samma och så var man tvungen att starta om spelet. Ja. Eh och då som vi pratade om då det är ju en jättehäftig grej i fall man sitter och spelar couch co-op och man har två stycken skärmar på det sättet. Precis. Det blir ju jättesnyggt istället för att dela samma skärm mm. i två så har man varsin skärm ändå. Precis. Mm. Men nu nu spelade vi över nätet istället och då fick vi köra på split screen. Och det funkade jättebra. Det funkade jättebra faktiskt. Vi... Det var det var ju ibland det har varit lite dålig connection så så det har varit lite pixligt för mm. mig men alltså det var ju inte så att jag inte kunde fortsätta köra utan jag kunde ju fortfarande nej. köra och se och såna grejer. Mm. Nej, det är det stora problemet. Jag hade varit att jag kollade på fel skärm lite hela tiden. Eller. <laughs> ja, ja, Jiman. Så att jag satt och körde rätt ut i rätt ut i öknen istället för att eh, åka dit jag ville och tyckte men vad fan åker inte lika ska. <laughs> ja, nej, eh nej, men det var bara jättekul i alla fall och då fick vi faktiskt eh du fick ju klart klart spelet för första gången. Ja, Jiman, Jiman. Och jag fick eh, komma etta på Rainbow Road banan som är <laughs> specialbanan Specialbanan som händer. Jo ja, när man klarar eh, spelet. Så att det var jättebra och tack vare att du var med så så fick jag ju också upplåst att klara klara att spelet med den karaktären som du spelade. Ja, precis, precis. Ämen. Vilket i sin tur då resulterar i att jag låste upp Ännu fler karaktärer nu så att vilket gör att det är ännu roligare att spela igen. Ja precis. <laughs> man måste ju testa med de olika egenskaperna och såna här grejer. Ja, man måste ju försöka klara spelet med de här special konstiga specialkaraktärerna typ uh, jultomten och caval ja, här... knight och de här. Åh, ja, de här gubbarna man inte får ha eh uh, vapen eller skjutvapen menar. Jag. Exempelvis Nej, det det Ja, det måste. Ja, du kan bara ha en shovel och såna där saker. Ja, just det, Shovel Knight kan ju man spela som och så får man bara ha hans skiffel. Ja, ja men. Men skiffeln slår hårt. Kan slår väldigt hårt. Oh ja. Så att i början är den väldigt bra, sen i slutet blir det väldigt svårt istället. Ja, precis, precis. Ja, nej, så att det det blir väldigt spännande att se vad vad det leder till i framtiden, men jag tyckte det var väldigt intressant att de har infört det här då. Ja, ja, i men det är det. Det är jättekul. Ja. Sen uh, har ju vi faktiskt spelat lite uh, mitt emellan allting. Mm. Så så så eh uh, har ju vi spel vi har spelat ihop men inte inte pratat om som vi faktiskt aldrig egentligen har slutat att spela utan tar upp det då, då igen. Mm. Mm. Bland annat så kastade ju vi oss in i Blonsted 6 igen. Ja, yeah. jamen. Vilket är ett helt fantastiskt co-op spel. Det är ett fantastiskt co-op spel speciellt <laughs> nu. Ja. Ja, Jimmy. Alltså det är ju jättekul att spela det i single player, men det gör ju sig bäst i co-op. Min minst två, men flera ännu roligare. Ja, ja. Och nu testade vi att spela det ihop eh med Mike också. Mm, mm. Och så tänkte vi eh att Mike skulle spela med sin favorithjälte som inte gör någonting egentligen Nej. förutom Nej. att tjäna extra pengar, är väl hans stora egenskap. Precis, Benjamin. Precis. Så så vi tänkte att vi testar taktiken att att jag och Ultrafail skippar helt pengadelarna mm. och och tänker inte på att tjäna pengar överhuvudtaget och Mike går all in på pengasaker och gör ingenting till att försvara eller någonting istället. Ja. Och sen donerar massa pengar till oss. Ja, men. Det var helt och hållet kaotiskt i slutändan. I början så var det det, det var inte riktigt svårt i början. Nej, men, vi höll det ganska jämn linje om man säger så. Ja, precis, men det var ju också till stor del av de hjältarna som vi körde med tror jag. För jag, kör med, jag körde med körde ju med pilbågsskytten när du körde med han Robin. Eh, precis. Och de de tillsammans har ju ganska mycket utav balansen i början. Ja och det de... som är så nice med den kombon är ju att båda de kan ju skjutas under metall. Precis. Eh min gubbe kan göra det från början och din gubbe kan göra det från ganska tidig level. Precis och båda går att spela ut det första man gör. Ja, de är inte dyra är inte att dyra. sätta ut, precis. Nej, precis. Och sen så det enda du i princip behöver få backa upp dem i början är Eminia. Ja som som tar de osynliga. Precis, så det var ju det vi gjorde. Vi spelade ut var sin ninja och sen de de hjältarna så fick de köra ett tag och Ja, det kör den... ju typ 10-15 banor va? Jajamän, och under den tiden så hade ju Mike bara att bygga upp sina pengar. Pengar och man får ju pengar utan att bygga upp extra pengar också. Ja ja, absolut. Du har ju en grundsumma som hela tiden kommer in. Precis. Så att För varje nivå så att vi börjar ju då och sen så börjar vi upplevela upp de sakerna och öka och öka och bygga på mer. Och till slut då så hade ju Mike då kommit upp i lite banker och dylikt och kunde börja ta lån och varje lån ligger ju på jag kommer inte exakt ihåg men det är 12 till 15.000 den eller någonting sånt. Något sånt. Eh och sen donerade ju han de grejerna till oss mm. så att han sparar ju lite så att han kan fortsätta uppgradera mm. men majoriteten av pengarna gick ju rakt till mig i Ultrafail. Mm och till våra apor och uppgraderingar då. Ja. Så att det det gick ju väldigt fort. Det spårade väldigt fort så att säga. Ja, jaje man. Eh för att det var helt ärligt, för att se, liksom åh jag väntar så för jag ska börja förklara det här kaoset på skärmen som det blev i slutet. Vi hade ju så mycket saker på skärmen så att vi kunde i under vissa tillfällen kunde vi inte se några av aporna på planen för att det var bara projektiler överallt. Mm av olika sorter i alltså former. Nej men. Eh och det här var ju också alltså det, det lägger ju som bara den Ja herregud det är ibland förös ju hela spelet. Nej men. Det, det det var så mycket grejer så spelet klarade inte av att hantera det. Nej, det det var det, i slutändan blev det så mycket grejer att eh, Mike's dator disconnectade. Ja, precis. Precis. Och då hade vi kommit till 150 level 152 eller någonting tror jag. Jag jag kommer inte ihåg men vi vet som du säger där att vi var på 150 plus i alla mm, fall. Mm. Så det det var ju det ja det tog ju en stund att komma upp dit också. Ja, och då började det bli fundera på okej, okay, vad vad kan vi göra nu? För nu nu vi vill ju inte bara avsluta. Vi vill ju inte bara ge upp liksom. Eh utan det vi gjorde då var att först hade vi experimenterat lite granna med eh med nya grejer som vi inte hade kunnat göra förut för att det är för dyrt att spela utom i en vanlig runda. Ja, precis, oftast hinner man inte till den mängden pengar. Nej. Och då var det ju den här eh äh, altaret av solguden. Jag du börjar du börjar med att köpa Magic klassen Supermonkey. Mm. Och och börja uppgradera den den övre och de tre eh äh, träden. Jajamän. Och när du kommer till en viss nivå då så finns det liksom då då finns det en som heter uh, the, the Temple of the of the Sun God tror jag han heter. Ja liksom jo man precis. Och den är ju snordyr. Oj ja. <laughs> så två såna hade vi ute. Ja, ja jo man hade vi. Och det det sjuka med det den det tornet är mm. sätter den attackerar på uh, och vad han ja. har för attacker? Ja. Den gör nämligen så att inom en radie som är väldigt stor mm. så slukar den alla andra apor och byggnader. Ja. Så att alla de krafterna går in i soltemplet. Ja. Helt enkelt. Ja men. Så får den det så ett av våra soltemplen hade ju flera guldflygplan och massa såna här roligheter för sig mm. omkring hela planen då. Ja men och skjuter stora stora eldbollar. Ja, solbollarna stan. Solbollar, ja precis. <laughs> Och det det tyckte vi ju att okej, okay, men det här är ju helt sjukt och då började vi bygga upp igen runt omkring dem. Ja, jämman. De två tornen. För, först så hade vi ett och så byggde vi började vi bygga runt det upp runt det och sen så tyckte vi ja, ah, vi ska ta på en till. Japp. Och så tog vi upp en till och så började vi bygga upp runt runt det igen då för att det är ju inte nog med det att att det här tar in alla som de sakerna då utan det är ju också att du kan ju fortfarande bygga ut de här sakerna igen runt omkring och göra det det Ja, jag har de pengarna så du bara fortsätter att bygga upp och bli starkare igen. Ja. Detta är ju inte sista steget. Nej, i, det, i i det i det trädet dock. Nej, utan det finns ju ett ännu större tempel. Ja, jamen. Som till i en slukar allting igen mm. på hela banan den här gången. <här> jo. Det var värst för ja. det var det var när vi gjorde det som vi förlorar för då tappade vi för mycket kraft på samma gång. Precis. Eh framförallt också tappade vi ju alla pengar, byggnader och alla sådana saker så att vi vi hade ju ingenting som gav oss extra pengar längre. Najä precis, precis. Slukar ju alla alla bananträd och banker och allting. Ja. Så att ska man göra det så måste man först bygga upp kapitalet för att den ska sluka allt för att kunna ja, för, för sluka allt. Och så att man ska ha råd att uppgradera. Precis, den. och sen så måste du också ha byggt upp kapital utöver det så man kan slänga ut nya saker fort igen då. Precis. Men det det är ju det, det är ju värt att testa. Absolut. Och se så se, ser jag hur långt vi kan kan komma egentligen. Det Ja, nej. Sjukt var det. Det var, det var men vi hoppar in så var det lite så där bara, ja ah, men vi spelar ett snabbt spel av Blund's TD. Ska vi ta Ja, vi sa det vi vi tar ett två snabba games. Precis, ska vi ta ja ah, men vi kör på easy tar se får vi kan komma upp till 100 så vi får en gratis apa. Eh, precis. Och vi vi kom upp till 100 men det vi slutade inte. Nej, det, det gjorde vi verkligen inte. Vi tyckte ju att vi kom upp till 100 så pass snabbt så vi tyckte att okej, okay, men vi vill se hur långt vi kan komma med det här för det här är ju ett vinnande koncept. Ja, det var ju första gången vi testade det här då att mm. en spelare 100% fokuserar på pengar. Ja yeah, men Och det det wow. Det funkar det funkar ju, <laughs> utan twicken. Ja, och sen har ju det hänt lite grejer i i spelet också sen sen vi faktiskt pratat om det för det är ju länge sen. Oh, Jag hade med det i ett avsnitt. Ja, det är jättelänge sen, måste vara nästan ett år sen. Ja, och och dels då så har ju det kommit nya banor, vilket är också fantastiskt roligt. Det har kommit nya banor på alla svårighetsgraderna. Ja, jamen. Och det har medans med, medans vi inte pratat om det då så har ju bland annat kommit en båthjälte. Jajamän. Som man kan låsa upp. Jajamän. Och nu så kommer ju det ännu en ny hjälte. Jajamän. Nu kommer det en flygande hjälte också. Jajamän. Den ser jag fram emot jättemycket så ja, den är ju superspännande ser jag. Jag har inte kollat upp så mycket om den utan jag sitter och myser och väntar tills jag faktiskt har den i spelet istället. Mm. Men det blir ju till och prata lite till det sex om sen när Dan också har kommit upp. Absolut. Det måste vi göra. Precis som vi pratar om andra saker som vi som vi spelar mer pågående så att säga. Ja, Jiman. Ett ett annat spel då på tal om som som vi aldrig släpper, mm. men som jag nu på senaste tid inte har spelat någonting av mm. som jag faktiskt saknar väldigt mycket. Mm. Det är ju Monster Hunter World. Ja. Ja, jo, det det blir ju det blir ju så när man spelar mycket annat så då hinner man inte spela de där spelen som man kanske vill spela lite extra ibland. Nej. Så man kan börja sakna dem. Precis. Och och det det kommer ju nya saker nu igen som man måste in och och leka med. Ja. Det vilket gör att jag ännu mer får upp suget. Ja, ja, men jag förstår det. Jag förstår och, det. Och sen så har ju det kommit uh, i Monster Hunter World även då. Det har inte kommit än. Men uh, det det finns folk som har datamined. Mm. Så det ryktas om att vi kommer få uh, en sån här feting arena strid med arc tempered flera olika mm eh äh, eldröngarstå. Aj men. Så så det känns ju lite häftigt. Ja det känns häftigt. Men inte annat så är det är det alltid en utmaning liksom. Aj men men det är rykten. Ja. Är det. ja. Men det är alltid kul och det är alltid kul när ryktena blir sanna. Ja, men precis. <laughs> ja, men ändå ändå inne på spel som vi faktiskt pratar om lite hela tiden eh så har du ju också kommit nya uppdateringar på Minion Masters som vi pratade om förra gången och nu har vi faktiskt spelat lite av det också. O oh, ja, det har vi faktiskt gjort. Eh och där har vi då Vad heter den här Charging into Darkness heter det va? Den här uppdateringen. Jaiman, Jaiman. Och jag vet på tal om det, jag säger det nu, direkt när jag har det i minnet. Ja. För alla som har Twitch Prime mm. så har de gratis DLC nu. Ja, okej, okay. för även för de som inte tog den under gratissveckan. Ja ja, alltså det är Twitch Prime. Ja ja, ja. Ja, inte Steam, ja. Twitch Prime. Ja, ja, ja, ursäkta. Det var jag jag hängde inte riktigt med. <laughs> Nej, det det förstår jag för du pratar om något helt annat. Ja, ja. Ja okej. Okay. Ja. Twitch Prime har gratis del ser just nu. Ja. Som man kan kläma om man har Twitch Prime? Ja ja. Vad? Ja. Till, till minion masters? Häftigt, häftigt. Eh Ja, men vi testar ju det i alla fall. Eh och nu är ju nu är ju de här vi, du du byggde en en voidlek. En voidlek. Ja men. Och jag körde på min voidlek med lite med lite nya kort. Ja. Och vi såg på ju banan. Ja de funkade jättebra ihop våra voidlekar. Verkligen. Och vilken stor skillnad det är på Void och Void. Ja, åh ja. Vi kör så olika. Ja men. Min voidlek är ju lite baserad på att jag har en voidhjälte som gör så att alla andra voidkort blir billigare. Ja men. Vilket gör att jag kan få ut ja men lite mer av en rush efter att ha haft uta min stora. Ja, precis, precis. Eh, du där mot kör ju på mer konstant liksom attack. Ja, men jag har ju bland annat tre stycken Cleavers i leken. Precis. Eller jag har två Cleavers och sen har jag den eh uh, Voidborn spellen som kostar två mana som gör en random minion till en cleaver. Precis. Och jag har ju fast ändå inte är Void så har jag ju slängt in Scrap Pack. Mm. Och anledningen till att jag har scrap pack är för att det blir så många små meningslösa scrats så majoriteten av gånger så blir det en scrat som blir en clever. Precis. Vilket är en jättebillig clever. Den jättebillig clever <laughs> är det. Men ibland kan man ha otur och kasta den fel och den tar på något värttigt istället. Jo, men så så så kan det ju vara. Ja. Men det det är alltid en det är alltid en risk när man spelar såna kort. Det är ju high risk high reward. Precis, precis. Och spelar man korten rätt så är ju den risken inte lika hög. Nej, exakt, exakt. Och sen har ju du också en väldigt väldigt intressant karaktär i din Void-lek. Mm. Du har väl den som jag inte kommer ihåg namnet på, Assassin. Mm. Som är en legendary Void Assassin. Ja, men Malkar eller någonting sånt heter så den. Ja, precis. Ja. Den har ju överfått en uppdatering mm. och blivit ännu bättre. Ja, ja men. Jo, den har ju nu då fått abilityn att nedan döda någonting. Så eller en annan random minion som blir osynlig och får eh eh och får Netherstep. Ja, precis. Så han de... kastas fram mot motståndarens torn. Jajamän. Det är nice, det är bra. Det hjälper den att ruscha speciellt då i combo med en lek som Mindo som mm. har massa cleave i sig. Jajamän. För att om det är de som får buffen så wow det eftersom de också blir osynliga så är det inte så här att man råkar kasta in dem i en klunga av minjons eller. Nej nej, utan de ser dem inte. Precis. Så att även om de även om de skulle komma ikapp och börja attackera så kommer du attackera först och med en cleaver så är det du gör mycket skada med den cleavern. Oh ja, det då är man helt, verkligen och då helt precis så var det värt liksom. Ja, jimmen. Ja, jimmen. Och så har vi lite torn och grejer inblandade också mm. då för att täcka lite extra. Precis, lite lite mot de flygarna och lite andra sådana saker. Yajiman. Ja, eh och sen så har ju jag använde jag ju mig av den nya attack nya spellattacken också som gör att eh, den attackerar en en minion i ett område dödar den minionen så får alla som är inom det området fear. Yajiman, ja, det är en riktigt nice nytt spell faktiskt. Yajiman, ja, och fear är ju en ny status som har kommit in också. Den är så att de de springer iväg och ja, attackerar inget. De flyr. Yajiman. Ja, så att det är häftigt att de har har ly verkligen lyckats med nya void voidkort tycker jag. Ja, i men och även då lyckats med den nya statuseffekten fear. Mm. Och det tror ju jag de gjorde då bland annat för den nya legendaryn som ingår i i i den här säsongen då. Ja men. Så som skapar fear när han dödar saker. Precis. Och så och dödar allting som når och var det 40 i hälsa. Ja. Det det är jättehemskt. Ja. Det, Men han det, är stor och långsam. Han är stor, han är långsam och han är dyr. Oh ja, jo, han kostar 10 mar och kastar ut. Mm. Så så det, det gäller att ha rätt team ja. för att lyckas spara så mycket. Ja, och det är ju det är ju samma, det är det är lika mycket som draken kostar om du inte har Morelia. Ja, precis, precis. Och när du har Morelia kostar ändå draken åtta. Precis. Så wow. Så så så, <laughs> så det, det är ju på den nivån liksom av av karaktär vi har här. Ja, i man. Men en sak som är väldigt intressant med den här kommande kommande eventen som kommer här nu är att vi kommer faktiskt få en ny hjälte Precis. i Minion Masters också. Det ser jag fram emot för det det var väl var det Morella vi fick mm. senast. Morella är senaste hjälten som ja, vi fick. Och det känns ju som att det var jättelänge sen nu. Ja, det var det var någonstans i samtidigt som jag började spela Minion Masters och det är typ 2,5 år sen, 3 år sen. Ja, rätt sant som sagt jättelänge sån. Så det det när det ska bli kul att se vad den här hjälten ska vara vara bra på så att säga. Ja men. Hoppas mm. inte de gör som de gjorde med hon med vad heter hon? Med Crossbows, två ja. stycken. Ja just det. Enans Crossbows. Iffall ja, hon är nå nyare än Moradia när ni ser. Ja, hon, hon kommer efter Moradia. Ja, precis. Mm. Men man tänker inte ofta på henne för att hon känns lite väl klen i jämförelse mm. med de andra hjältarna. Ja. Så så hon hamnar lite bakom. Jo, men det är, det är ju hon och alltså jag tycker även han med hammaren som bränner broarna, han kan man också glömma av lite ibland för att han Men han är jädrigt stark, det är bara att han passar inte din och min spelstil. Nej, nej, det men, är väl men så. Men hon den andra, hon är inte stark. Nej, nej. Hon är bara klen. Ja, ja. Det, det tyvärr. Jag gillar henne, hon är cool, hon har häftiga skins och såna mm. grejer, men hon jag anser att hon borde få en buff. Ja, hon borde få en buff, definitivt. Ja, jämman. Definitivt. Eh jag tänkte först säga för sig att antingen så behöver hon få en buff så får alla andra få en giva en nerf men jag vill inte att de nerfar alla andra. Nej, precis vill... det är bättre än att buffa på henne eller lite. Henne jag vill att de buffar henne, eh, jag vill att de buffar Scratbow. Ja, precis. Precis Scratbow behöver också få en buff. Det är de två hjältarna som känns lite för svagare. Precis. Så vi hoppas att den nya hjälten inte blir en tredje av dem Nej. utan att det istället blir en av de andra. Ja, jag hoppas ju på att den kommer i, i liksom samma samma nivå som Morella eller uh, Ravager eller uh, Billboardskytten. Ja, jämman, jämman. Ja, och och, gre och grejen är att om man kollar då på till exempel Morella mm. så är ju hon verk verkligen en inriktad på accursed mm. grejer. Mm. Och de andra gubbarna är ju mer overall. Mm. Det hade varit kul om den här gubben också har en inriktning på en Empyrean. en av kortklassen. Jag hoppas ju på att den här har en mer inriktning mot Imperion. Och vad tittar på den lilla bilden vi har fått på den än mm. så länge så ser det ut att vara en sån riddare. Mm. Så det skulle passa så jag jag hoppas då är rätt efter som Imperion är ju en av mina klassfavoriter. Ja. Så det har du gjort mig jätteglad. Ja, men precis som eh, AP upp skapades ju inte för att vara splinterbound. Eh, men det är en splinterbound. Men men han är ju det. Ajojam, precis. I alla fall nu sen de gjorde uppdateringen liksom. Ajojam, ajojam. Och så du har vi har jämfört splinterbound redan. Ja. Vi har jämfört cursed och vi har jämfört eh, crystal elves. Ja, det har ju vi. Ajojam. Ehm. Okej, okay, då har vi mer än en då. Ja. <laughs> jo jo, men de det, det är bara en som är skapad för det. Ja, precis. Eh och de andra har ju blivit det efter men, allt eftersom. Ja, de har ju uppdaterat och någonting. Nej, men tycker ingen. Precis. Ja, så att det är inte helt ja, oh, jo, förresten, vi hade en annan. Scratchbo. Mm, mm är faktiskt skapad för att hålla hålla oss lite mer med Scrats. Ja, fast den det inte riktigt funkar. Nej, det funkar ju inte. Nej. Han är för svag. Ja, han är för svag, <laughs> Ja, Johan. Ja, då hade ja, vi lite då. Så vi har ett par, men så att vi hoppas på att Imperion får den för Imperion har ingen. Nej. Precis, precis. Och det är väl det är väl Imperion och Void egentligen som inte har några nu känner jag. Oh, ja, ja, mannen. Som är riktigt så. Eh Morelia funkar alldeles utmärkt tillsammans med Void, men Morelia funkar ihop med allt. Ja. <laughs> så att det allting funkar, det funkar rätt bra ihop med Void, men eh, ja. I, I vilket fall eh, så så hoppas jag fortfarande på Imperion för att jag tycker att eh, det behövs. Jo, ja, jag håller med. Jag jag säger ingenting emot det. Jag skulle bli jätteglad av en newurion hjälte. Ja, kan jag kan jag förstår. Är <laughs> ett eh. annat spel som vi hoppar lite fram och tillbaka mm. i är ju Paladins. Ja, precis, precis. Och och det är ett spel som jag kommer tillbaka till till och från hela tiden för jag jag kommer alltid älska Paladins. Mm. Men samtidigt så är det ett av de här spelen som jag känner att jag lägger ner för lite tid på. Ja, jag är med samma här. Jag skulle vilja ha mer Paladins spel. Ja. Jag jag känner att eh Jag jag kände nu att det synda att Micke har missat ett par level up kvällar på senaste ja, tiden. Ja, Mr Cheese. Precis. Ja, i man. För att det har ju oftast varit det här som vi har kunnat ja men ja men nu har vi inte spelat på ett tag. Okej, okay, nu kommer vi kommer vi igång igen och så så spelar vi liksom veckan veckan som följer eller ja, två veckor som amen. följer liksom. Ja, då får man upp suget igen. Precis. Så att det har varit jag tror att jag tror att det har varit lite det att vi inte har fått den här i går kicken igen du, du att bara. Du menar att det det måste cheese fel. Ja, helt helt klart. Jag jag skyller på Mister Cheese. Ja, det... <laughs> Hoppas vi att han inte lyssnar på det här. <laughs> jag vet att han lyssnar på våra avsnitt så att. Ja, nej men eh nej men, men helt ärligt talat så så jag faktiskt börjar faktiskt bli riktigt sugen på att spela lite Paladins igen. Ja, men speciellt mm. eftersom nu de senaste gångerna vi har spelat så har jag börjat få upp suget för Groover. Mm. O så det hade varit jättekul att spela ännu mer Groover. Mm. Jo, jag jag vill ju lära mig Lex också. Jag vill ju lära mig, jag blir bättre med honom. Jag vill i allmänhet lära mig att bli bättre med en flank. Jag tänkte säga du ska inte välja en vettigare flank då. Ja, det kanske jag ska göra. Maybe. Ja. Maeve Whitaker. Ja, varför varför varför lägga mig inte Maeve? Det var en jävligt bra idé. <laughs> Precis. Hoppa till oss han själv. <laughs> ja, men ja men det kanske jag ska göra. Ja men det är inte fel att ha henne i vårt lag. Nej nej gud. För grejen är att hennes ulti när det slocknar för ögonen på hela motståndarlaget mm. alltså det, den är fet om man sitter i Discord och Maeve säger att kan jag köra ulti in alla berädda. Ja. För då kan man släppa väldigt mycket på sitt egna defense mm. och gå lite mer full offense för mm. några några sekunder och det räcker för att slå ut motståndarteamet. Ja ja. Men har man speciellt Maeve, om du om, ja. om du ska ta en punkt eller så när den liksom motståndarteamet är samlat. Precis. Och har man då eh Mave som en random med sig? Då kommer den attacken i tid och otid man är inte är mm. beredd på det man mm. gör fel man tänker inte på det liksom det det är ju teamwork man ska ju egentligen inte spela med randoms men det blir man, man gör ju det. Ja men det måste man ju göra ibland för att man har inte alltid inte ett lag på 5. Det är väldigt sällan man har ett lag på 5 till och med. Ja. Men det så... ska jag säga man ska ju också säga till både Mr. Cheese och belysnings credit här att eh, vi har ju faktiskt spelat ganska mycket i fyra team ja, jämna, ja, vi är fyra personers team. Och det är det är ett fantastiskt roligt litet lag vi har fått ihop. Ja, det tycker jag. Och sen så är ju Ravenius med oss ibland och Och ibland Dr. Brun. Dr. Brun är med oss ibland så vi brukar så inte hände ju att vi får de här fem femmannalagen liksom. Ja, precis. Och jag satt ju en morgon och och drack lite morgonkaffe i i hop med med Dr. Brun och hans son och spelade lite palladit. Mm. Och jättetrevligt. Vad tänker jag mig? Det kan jag tänka mig. Det var lite bort jag lite till till, till Nerkiwa. Jag var yngre och jag och hon satt och spelade lite när man fick höra snacket mellan Dr. Brunn och hans son. Mm. Så det, det var det var mysigt och trevligt. Ja, det var härligt. Eh på tal om Dr. Brunn så har vi faktiskt lite planerat ett avsnitt planerat i framtiden här i Hanska. Var med. Ja, precis om, om vi kan få tummen ur och göra det en gång. Ja. Är det lite du och han som det ligger oss där. Jo oh, jo, oh, oh, jag vet, jag vet, jag vet. <laughs> eh, men det kommer komma i alla fall eh för han är ju han är ju lite expert på ett spel. Ja, i man, precis. Får inte säga för mycket. Ja, i man. Så 10 så lite grann, men det kommer ett avsnitt med Drocktor Brunne fram till den här så. Ja, han han är och gästar oss. Som ni har det sig fram emot här. Ett litet specialavsnitt. Precis. Lite special precis. Ehm, sedan så är det så att jag har spelat ett spel väldigt mycket på senaste tiden. Jassa. Ja. Det är så. Assassin's Creed Odyssey fastnar jag verkligen mycket för. Eh, jag kommer inte prata så mycket om det just nu för att jag jag planerar att prata om det eh i framtiden här. Mer i djup djupdykning på det, men jag har lagt ner väldigt mycket tid i det och det finns så mycket att göra i det här spelet. Och jag är så förvånad över över hur hur mycket jag gillar spelet jämförsvis med hur mycket jag ogillade Assassin's Creed Origin. Ja, jämman, ja jämman. Och men det här spelar det bara det bara klickade på något sätt i början av det här, men jag tror att jag också gav det mer gav det större av en chans. Det är mer polerat också än vad förra var. Laddningsskärmarna är inte riktigt lika horribla som <laughs> som i Origins, men det är fortfarande ganska långa ladd laddtider. Det som är bra med de här långa längre laddtinnarna är att de flesta gångerna sång gångarna som du ser laddtinna är när du fast travelar eller gör andra saker. Är du i den öppna världen och rör dig som du som liksom som det är tänkt att du ska göra. Då får du aldrig några laddskärmar. Ladd Okej, ja men det är ju Förut ganska nice. Förutom in och ut ur kattsinns då. Ja, ja men det det får ju man ta. Det, det får ju man kattsin. Precis, så det får man ju ta då. Men annars så är det verkligen eh det det, det är väl därför det är så långa laddskärmar det är för att de ska liksom ta in hela världen i stort sett. Ehm förladdad väldigt gärna. Så att det nej, det jag är imponerad och det är väldigt kul. Jag spenderar väldigt mycket tid med det och jag försöker upptäcka så mycket och jag har fått jag har till och med fått liksom tvinga mig själv till att inte gå ut på fler side quest utan nu måste du göra main story för att du är liksom 20 levelar för hög om du ska vara mot main storyn. Det som är bra med det på det sättet är att det är faktiskt eh, main storyn går upp i level, allt eftersom du går upp i level också. Det re rekommenderar level så att den blir svårare ja, att, okay. hela tiden. Ja, okej. Ja, men. Eh, så att du kommer aldrig känna att eh, du kommer aldrig känna att du kommer tillbaka till main storyn och allting helt plötsligt blir alldeles alldeles för lätt. Nej, för de har ju också levlat då. Precis. Ja, men det är nice. Det är mm. nice. Så det kanske vi kommer få höra mer om senare om andra ord. Precis, men det är också ett av de här spelen då som som som jag har spelat på senaste tiden som som tagit upp. Det har varit ett av de här spelen som rånar de andra spelen från tid, ja, så att säga. Ja, precis, precis. Ja, alltså jag har ju Risk of Rain 2 mm. som jag alltid faller tillbaka på då och då. Mm. Eh uh, och eftersom det släpptes för inte så länge sen så har ju det blivit att man spelar det. Precis, så det kommer lite nya uppdateringar och så också. Ja, vi pratade ju om kaptenen och lite såna här saker. Precis. Och grejen är den att jag vill spela det mer, men det är ett av de här spelen som jag skymmer rundan. Mm. Jag kan tänka mig att det är så för att det blir så mycket. Ja. Det blir det blir, så, det blir så lång tid man man måste liksom vad ska man säga? Alltså en match investera i. Ja, en match of Risk of Rain 2 för mig när när när jag spelar ihop med folk på Discorden då. Ja. Det tar ju ett par timmar Precis. bara jag kommer igenom en match. Ja man måste förbereda sig innan och se till att man har ätit och <laughs> ja, att man har det, det, laddat det upp grej. med dryck och <laughs> ja herre och nu senast vi spelade då så fick vi vi eller vi, jag och Mike tittade när skifftrafik spelade en en vända med det nya equipment itemet Vododoll jag kommer mm. inte ihåg vad han heter men det är en Vododoll va ja, ja. så vi kallar han Vododoll ja och det går ut på att när du kastar utan så aktiveras alla dina passiva items som har on kill effekt. Mm. Mm. Alla de aktiveras av Vododockan, på Vododockan när du slänger han då. Och det det blir med andra ord att om man samlar på sig till exempel då gasoline mm. som släpper ut sätter alla fiender inom en radie på eld mm. när en fiende dör så det kommer ju från den fienden och så radie utåt. Mm. Har du 20 stycken såna? Alltså allting som du i princip kan skjuta på kommer bli nodd av gasolinet ja. när du kastar ut en voodoo docka. Nej ja, men. Och sen har du gröna item som till exempel Willowwisp som gör så här jätteäcklig procent damage mm. per sond du har stackat då när en fiende dör. Mm. Så kastar du ut voodoo dockan så händer det också på en gång. Sen har du ett uh, legendary item som slänger ut målsökande knivar när du dödar någonting. Ja. Slänger du ut Wordodockan så händer det på en gång och de söker sig över hela kartan. <här> och de alltså Sen har du då då till exempel gasolinet mm. Willow Wispen, mm. de här uh, knivarna. Ja men. De i sin tur aktiverar ju alla andra passiva items du har Jag som är on hit. Ja, och speciellt om du också råkar döda någonting när du gör då så. Då aktiveras då de de gen, det är ju en jättekedja. Och så samlar du på dig massa gesture of the drowned som gör att du autokastar din equipment. Mm. Den sänker cooldownen på din equipment. Mm. Och så och så ettter tar du ut ett par stycken eh, batterier. Mm. Det är ett grönt item ja. som sänker cooldownen på din equipment item mm. och gör att han kan stacka. Så till slut bringar ju det runt där och nästan instakastar de här dockorna. Vi vi nästan instadöda den nya bossen. Oj, men de här dockorna. Herregud. Ja, och nu har ju de då släppt äh, lite lite nerfar. Mm. De har inte rört hur då dockan. Okej. Okay. Så så så så vi Vian de skriver ju själva att de är väldigt nöjda med hur spelet är som det är nu då. Ja, så Vian tar ju att det, det är tänkt att Voodoo dockan ska vara så häjädra stark. <laughs> <laughs> men danne alltså låter ju helt brutet. Du du klarar att spela på Monsoon med han Voodoo dockan? Oj. Och vilket är svårt att svårare ja, kan du vara? Nej men. Så ja det det är jättehäftigt. Men sen har jag en ny taktik som jag inte riktigt har testat med kaptenen som jag också vill testa. Mm. Och det är ett equipment item som spawnar jättemycket Fly, flygande botstar som skjuter och så. Det är bara att uh, hans specialitet är ju att han sätter ut en liten droid, jämte sig själv och även på varje droid han äger. Ja. Yeah. får en likadan droid som han har då yeah. som skjuter fiende projektiler. Okej. Okay. som går på din attack speed. Jajamän. Så alla robotar du har och den här slänger ut var 10-15 robotar. Ja. Om du då gör samma grej med de här gestures och batterierna Amen. så att du konstant utan cooldown autokarstar de här bottarna, mm -hmm. du kommer ju ha en hel armé och alla de skjuter på projektiler som kommer mot dig. Mm. Så att du kan inte bli attackerad av projektiler helt enkelt. I princip det finns vissa projektiler de inte kan skjuta på, ah, men ah. vissa och till och med bossprojektiler och sånt blir nedskjutna av de här bottarna. <laughs> Så så jag vill ju testa det är ju inte lika mycket damage nej. men det måste ju ge något så sjukt roligt med survivor ability istället. Nej men. Så ja, nej som sagt, jag måste ge Risk of Rain 2 lite mer tid mm. för att det är ett så sjukt roligt spel och det finns så mycket roligt jag vill testa så i olika spelsätt och testa på. Nej men. Så det det måste jag in i igen. Ja, jo, men jag förstår. Jag förstår jag förstår dig. Eh, vi har ju börjat vi har ju Spelat Revenant tillsammans också? Ja precis, precis. Jag har faktiskt spelat Revenant senast igår. Jassa. <laughs> Ihop ja. med Mikey och Genova. Ja, ja, ja. Och det det är också ett fantastiskt spel som det känns som att vi borde prata om det men samtidigt känns det som att jag måste nog bara spela det lite till för det är så mycket jag inte förstår i det. Mm, mm. Nej men jag förstår dig precis. Eller jag förstår vad du menar. Ja för grejen är att alltså den spelstilen och det jag mm. känner ju igen det men samtidigt så är det så nytt för mig mm. eftersom det är så mycket Dark Souls i det. Precis. Och, och jag är ju verkligen inte van vid det. Nej. Nej, jag tycker att det jag tycker det mest fascinerande är hur mycket du tycker om det. Ja, faktiskt. <laughs> ja. Nej men det, jag ska vara helt ärlig för att det det är ju mycket mer min spel min mitt typ, min typ av spel. Ja, din actiontyp av spel. För mm. jag har ju en annan slags actiontyp av spel. Mm. Nej, men precis. <laughs> men jag jag tycker om det jättemycket och efter igår så kommer jag tycka om det ännu mer för nu har jag äntligen hittat ett melee vapen med life steal. Ooh. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Och det här alltså Remnant skulle vi kunna säga är Dark Souls för barn ihop med Diablo. Mm. Och det barnet älskar skjutvapen. Ja. Det är ja. Det det är Remnant. Ja men det det, det jag tycker det låter som en relativt bra översättning. <laughs> ja. Så så alltså grejen är att så att för ultra fail så är ju det Dark Souls. Mm. Wow. Mm. För mig så är det Diablo. Wow. Ja precis. Precis. Ja men det hittar någon slags bra balansgång där emellan faktiskt. Ja, men men det är så svårt. Det är jättesvårt. Vad det är han bara svårt är. Mm. Eh, mm. uh, nu har vi inte har inte jag spelat det sen vi spelade tillsammans senast. Nej. Men det var ju den där jävla bossen alltså. Ja, <laughs> den, den knäckte mig. <laughs> det var draken. Nej, nej, nej det nej. var ingången var... innan där. Ja, det var fjärilarna. Ah, oh, just det, moth. Ja. Eh, uh, ah, oh, vad heter det? Eh, ja. Eh Vad är det svenska ordet för moff? Ja, det är det jag försöker komma på. <laughs> det är ju inte fjäril. Nej, det är eh mal. Malar ja. ja. Två stycken gigantiska malar. Mm. Och nu har jag ju fått veta också att du kan göra danbossen på två olika sätt. Jaha. Som ger dig två olika rewards. Okej. Okay. Ja. Så så sättet vi gjorde det på är ju ett sätt ja. och det är ju det vanligaste och enklaste sättet att göra det på. Ja. Och det är ju helt enkelt du går in, du dödar en, du dödar nästa. Ja. Men nu är det så att när du dödar en ja. så ragear den andra. Ja men. Det alternativa sättet som gör att du får ett annat item, det är om du dödar båda två utan att någon av dem ragear. Okej. Okay. Så du måste hålla båda i liv och sänka deras liv ganska jämnt med varandra då. Mm. Jajamän. <laughs> Vi försökte göra det för för eh uh, jag var ju på den bossen på på min nya gubbe. Mm. Och och så jag i Genova och Mike gjorde det igår då. Ja. Men och vi var så nära alltså jag ska ju inte det måste bara varit ett pass skott ifrån och klara det på alternativa sättet. Ja. Men han ragea precis innan de dog. Ah. <laughs> men det det är roligt att det finns olika lika så mm. den här drakbossen vi hade så mycket problem med. Ja. Då finns det juligen det vet jag inte vilket sätt men det finns ett alternativt sätt att slåss mot han också då. Mm. Så att man får ett annat item. Det är samma sak med eh den man man den bossen man kunde liksom gå ner i en källare istället för att möta den där uppe. Ja precis, den där stora äckliga sjuka kocken. Ja. Eh antingen springer man bara rätt på han och fightas mm. eller så smyger man ner förbi honom till höger och gömmer sig i en kruka. Ja i man. Och väntar tills han har slutat sitt arbetspass typ. Ja, ja. Och går in och tar honom i en annan typ av arena kan man säga. Ja i man, ja i man. Och en annan grej jag måste bara säga om Remnant också, det är ju att, det är, mm. att ett, uh, slash, uh, det är väldigt mörkt och skrämmande för att vara ett hack and slash äventyrsliknande spel. Det är väldigt mörkt och skrämmande för vad som är så ljust som det. Ja, ja, precis, <laughs> precis. <laughs> för det är, för det är liksom inte mörkt, det är liksom inte mörkt i omgivningarna särskilt ofta. Nej. Eh, uh, det är vissa områden som är lite mörka, men för det mesta så är det liksom ju öppna områden. Ja, men ljus himmelbox och så vidare och så vidare, men det är ändå liksom läskigt. Jopp. Yep. Sedan så sedan så finner jag väl en av delarna som jag tycker är lite läskiga är ju att det känns som att mycket av det här är att folk ha, det folk det har varit människor från början som har blivit omvandlade utav någon konstig kraft liksom. Fast ser väl det inte. Nej, det är inte, det, men det känns så. Du, du får en känsla av Jag får en känslan ja, av det är mycket onda varelser i den här världen. Ja, väldigt mycket onda varelser. Eh och väldigt mycket olika varelser som har olika mål. Ja, precis. Som du blir någon slags del av. Del av spelpjäsen liksom. Du är deras spelpjäs motsatt. Men det är också det som är ganska roligt för att det finns flertal delar i storyn som som ger dig olika rewards och olika händelser mm. som du inte kan gå tillbaks och göra om utan Nej. har du gjort det så är det det valet gjort. Ja. Du kan göra om det på det sättet att du gör om det om du vill spela om spelet igen då för det är ju mm. precis som i Diablo du mm. kommer till svårare svårighetsgrader högre magic find och alla mm. såna här roligheter och sånt då. Precis. Och det är ju det är ju det ena av de sakerna som som gör det lite mer Dark Soulsigt. Det är ju att du alla alla dina val påverkar världen liksom. Ja, jamen precis. Och det är det, jättekul. Det är jätteroligt. Så där, det det tycker tycker det är skitbra. Skitbra spel. Ja, men det är spel vi rekommenderar som mm. vi vill spela mer och kanske även kommer att prata om. Det ja. vet man aldrig. Det, nej, det beror ju på vad man känner för senare. Precis, precis. Men det är ändå mm. ett spel som vi vi sitter och spelar för tillfället och har och njuter av och mm. behöver lägga ännu mer tid på. Ja. Det finns ju också ett par spel som jag har som jag som jag vill börja spela som jag inte har börjat spela än. Ja, lite som Summer of Mara för mig. Lite så. Och det är ju eh Tony Hawks pro skater 1 och 2 högerköpt nu. Vi menar. Åh, oh, wow. Jag sitter och vill jag sitter och vill spela det eh jättemycket men varje gång så är det så här bara nej men jag orkar inte just nu. Ja, det är nästan kommer... att vi får ta en liten öl kväll till dom. Det det det är nästan så att man får göra ihop istället. Precis. Eh sedan så är det ju också Spirit Farer som var ett väldigt lugnt storydrivet spel som som vi såg lite reklam för på E3 för ett och ett halvt år sen eller två år sen vad vad det nu var. Våran vän Pensof Gaming mm. har faktiskt precis börjat spela det. Ja, det så såg jag en liten notis om. Ja, och det finns ju på Xbox Game Pass också så att det ja. ligger verkligen där och bara liksom hånar mig och jag tycker att men jag borde sätta mig och spela det men jag vill vara i rätt right mindset. Ja, men det är det där ännu en gång det där med mindsetet. Mm. Samma sak med med ett spel ett spel som har varit så här för mig i jag vet inte hur länge nu kanske ett och ett halvt år, två år, någonting sen jag sen jag fick det. Och det är Hellblade Senua's Sacrifice. Jajamän, ja jamän. Ja, det ligger verkligen där och bara det bara väntar på att bli spelat. Så jag vill spela, jag fattar inte varför jag inte bara sätter mig ner och gör ja, varför det. Varför fick dubbelklicka men inte bara på ikonen? Precis. Det det man är så konstigt ibland. Mm. Och sedan avslutningen på de här spelen som som eh som jag inte har spelat med och som jag vill spela är ju också det där vi pratar om alldeles precis med att vi borde ska ha en ölkväll. Final Fantasy Crystal Chronicles. Ja. Ja, ja. Det måste vi sätta oss och spela då jag. Ja, det det måste vi. Det är nästan att vi ska streama det till och med. Ja, faktiskt. Det eh är... uh... Men jag har hört att multiplayer bara funkar i dungeons. Ja, jag har också hört detta. Och det är lite tråkigt. Och det är ju lite tråkigt, så. men ändå värt. Det ja, är ändå vet. Ja, men precis. Det är en av favoritspelen från mig i i min äldre barndom. Ja, precis. Eh och det var ju det var ju så speciellt sätt att spela på också. När man ja, satt med de här eh The GameCube och så satt man med de här vad heter de Nintendo eh Game Boy Advance var man kopplade in. Ja, men de hette de speciellt efter. Jag är SD. Ja, så kanske precis. var det. Ja, är ja, man, de är silvera ja, fyrkantiga lådorna. Ja, är man. Ja, det är jättehäftigt. Ja, nej det det det det ser jag fram emot. Det är ju samma spel sätt som de hade på eh uh, Zelda Four Swords. Ja, precis. Var ju det förut. Ja, är man. Eh på men, på tal om att börja streama igen. Så har ju jag börjat streama igen. Ja, precis, <laughs> det har du. Och där har vi också spel som jag spelat. Ja. Det det är ju spel som vi har jag har inte pratat om de på på podden men det är ju spel som jag har lagt ner väldigt mycket tid i båda två. Ja ja herregud. Och ena är ju Skyrim, det har sprungit runt i i Skyrim och dummat mig. Larvartig som en uh, ultra nekro monster. Ja verkligen. <laughs> och precis i senaste i senaste streamen så bestämde jag mig för att ja okej, ja men jag har de här nekromancerkrafterna nu. Jag kan väcka de döda konstant för att slåss med mig nonstop. Men jag behöver ju kunna försvara mig själv också ifall jag hamnar ensam av någon anledning. Ja, det är klart. Eh, så därför sprang jag iväg och hämtade en bound bow, alltså en en eh, en pilbåge som man kan trolla fram. Ja, aj man. Tyvärr så har jag inte tillgång till magika för att sammanrun. <laughs> eh, så där det, det är, där är Det blir lite surt. Det är lite surt. Så där är jag nu då och har börjat bör, börjat på en faktiskt såna haltaskitrollkon som inte riktigt vet vad jag gör. Precis. Jag kan bara gå runt och jag kan gå runt och väcka dö de döda hur hur jag vill men jag kan inte trola fram en pilbåge. Jopp. <laughs> yep. Eh så att det håller vi på nu då att och, och levla upp magikan i det eller alternativt hoppas på att hitta ett eh, item som jag kan sätta på mig som som jag, ger lite <laughs> som ger mig, som som gör att jag får lite extra magi eller. <laughs> eh Så att det det är där vi är vi i Skyrim just nu och sedan så har jag också börjat spela Dark Souls 2, eh, Scholar of the First Sin för den har jag aldrig inte spelat förut. Nej, den versionen utav Darks Souls 2. Vad är Darks Souls 2 har jag spelat ganska mycket. Jajamän. Eh och det börjar ju jag ju då med att eh eftersom jag har spelat Darks Souls 2 så pass mycket så vill jag ha jag vill ha en lite lättare upplevelse. Så därför eh bröt jag spelade lite grann i början. Ja. <laughs> Genom att man eh, man man kisar en boss som som i stort sett dödar sig själv på eh med med ett item som finns som finns i spelet som gör så att varje område kan man göra bumpa upp en en svårighetsgrad. Och när man gör det så resättas det området. Det vill säga att bossen kommer tillbaka och då ja, kan man kan tjäna saker om och igen då. Precis. Eh så där då skaffade jag mig kanske fyra gånger så mycket skräp om man ska ska ha i det i det skedet då. Och då kan man levla upp väldigt väldigt mycket mer också. Sedan så då bestämde jag mig för att okej, okay, jag ska ha ett en Dex bild för att det spelar jag aldrig med. Och så så sprang jag runt med ett eh, svärd och sedan så var det någon i den här poddstudion det... som bestämde sig för att eh... förstöra lite. Ja, och tycker att jag inte fick spela med svärd genom det är, att Det är ju nämligen då att som ni förstår så Ultrafail streamar ju det här. Ja. Och när man är inne på Twitch så samlar ju man poäng nu för tiden. Ja, kanalpoäng ja. Ja, Precis. kanalpoäng mm. och Ultrafil har gjort om så att hans kanalpoäng är kakor, vilket är lite gulligt. Ja. Uh, och man, man kan ju även då rösta med de här kakorna för att göra diverse olika saker. Bland annat så, så kan man lägga in uh, regler i spelet. Mm. Eller förbud är det snarare. För, för, ja, förbud för mig. Så jag sa bara att han inte får använda sväd. Ja. Han får använda vilket annat vapen i hela spelet han vill. Mm. Under tio minuter. Ja, ja. Jag tyckte ju, tyckte ju jag var fantastiskt roligt och jag har ju inte spelat Dagsoll 2. Nej. Så jag och jag, jag har ju inte sett så mycket av det heller så jag vet ju inte vad som kommer. Nej. Vilket gjorde det här ännu bättre. <laughs> jo, då är det så att han, eh, han lägger in det här, det här förbudet som är för att använda svärd. Stora problemet är att jag har inget annat det, det var ända vapnet, vapnet jag hade på mig var ett svärd. Och det enda andra vapnet i närheten var ett annat svärd. Precis. Eh, så att det var lite dumt och detta hände precis innan jag ska gå på den första riktiga bossen i spelet. <laughs> Jopp. <laughs> det var så underbart timed. Jajamän. Så att jag kom till bossen eh och sedan så började jag slå på den här bossen med mina knytnävar. <laughs> Jopp. 10 <Tio> minuter. <laughs> Jajamän. Sedan så Sen då så bestämde jag mig för att okej, okay, men jag behöver ha ett annat ett ett annat vapen än svärd då för att det här är, det är ju säkertligen inte första gången som jag kommer bli förbjuden att använda ett vapen. Ja, jamen. Så därför tänkte jag att okej, okay, jag men jag skaffar en yxa därför att det är ganska lätt att ha som som inte som ett styrkevapen vi sidan av. Och allt eftersom som jag spelar kommer det längre in i spelet så då är kommer det någon att... som hela tiden i chatten också tjatar ja. om en specifik sak. Ja. Eh och då hittar jag Eh till slut så hittar jag ett eh, jag kommer till ett område som jag som jag känner till sen innan och för att komma åt en kista i det här området så trodde jag att man var tvungen att döda en NPC som jag inte vill döda. Visar sig sen en gång när jag sitter vid bonfiren att han har flyttat på sig från sin kista som han brukar sitta på i alla fall. Vilket gör att jag kan gå fram till han och ta saken som är i den här kistan och det är ett av de bästa vapnen i spelet en stor hammare. Hammare. Ja, ja men sen så att då blev du helt precis att göra en styrkebild istället? Ja, i man. För att jag älskar den hammaren och därför så så blir det så. Det är en underbar hammare. Eh samtidigt som jag också behåller min lite väl starka rapier, alltså mitt sticka folk i magen svärd. Ja, i man. För att jag är rätt säker på att vissa kommer tycka att jag inte får använda hammaren. Ja, och då har du dan och faller tillbaks. Ja, jag ändå faller tillbaks. Vad faller tillbaka på? Vilket inte är helt fel. Väkej inte är helt fel. Den sa gjorde du ju en jättehaftig grej. Det det kanske inte är så himla bra, Nej. men det ser ju så sjukt ut. Ja. Eh, uh, nu i senaste streamen när du hade ett gigantiskt tvåhands svärd <laughs> i en hand och ja. så hammarna i andra handen som ja, också ett tvåhands vapen. <laughs> ja, men så. Jo, men det blir ju så när man eh när man det det som är lite coolt med det här spelet med Dark Souls 2 är att vissa vapen kan du ha något som kallas för power stance men det vill säga att du har två stycken vapen som funkar tillsammans med varandra och då får du ett annat moveset. Och om man har två stycken såna jätteenorma ultra grade swords som de heter så kan du faktiskt använda såna power stances. Jaha. Du måste ha jättemycket styrka för att kunna använda dem effektivt. Men det är ändå coolt. Men det är väldigt coolt, det är väldigt effektivt. Du slaffsar ganska bra. Det enda som är ett stort problem för dig när du har så stora vapen det är att eh står du i väggen så dunkar du till den och du liksom rycker till och Ja, man blir lite snabbstägrad. Precis. Eh så att de är inte så effektiva i, eh, i trånga, trånga korridorer och trånga utrymmen men i typ bossfighter och bossarenor så är de helt plötsligt väldigt effektiva istället. Ja, det är häftigt. Eh men Just nu så är det så att hammaren är ju, den scaler så bra med styrka också så att ju mer jag lägger på i styrka desto starkare slår jag med den. Samtidigt som han också använder Twinkling Titanite som uppgraderingsmaterial och tydligen så är en karaktär som heter The Pursuer som är en boss eh, från tidigare i spelet. Han kommer tillbaka mycket, mycket, mycket oftare än vad han gjorde i originalet. Och varje gång man dödar honom så får man Twinkling Titanite så att Hej. Hey. Wow. Hej. Vad fint, va? Varför inte? Så att eh, den den hammaren har nu lyckats bli riktigt riktigt riktigt stark och eh, jag springer runt och dödar sina senaste bossen som jag dödade nu. Jag tror att jag dödade den på 10 slag. Wow. Med den här hammaren. Det det, det är kraften den. Det det är kraft i den. Och Och det, det vad är det en blacksmith hammer? En blacksmith hammer, ja. Nej men sån. Så det är ingen fancy heller. Nej, det. det. Den är bara den är bara stor och stronk. Ja, jo man. <laughs> ska bli väldigt intressant när man kommer till sklettområdet senare och se för de tar ju extra skada av bland damage också. Det ser väldigt intressant att se hur jag bara decimerar. Ja, jo man. Och det får ju självklart alla bara hoppa in och titta när du gör. Ja, det tycker jag definitivt. Då det är ju det finns ju en länk i beskrivningen av avsnittet och om man inte vill klicka på länken så kan man bara gå in på Twitch och söka på Ultra Eller Ultrafail. Eller twitch.tv/ultrafail. Ja, som länken där. Precis, precis. Nice. Jag har ju inte streamat. Nej. <laughs> Däremot så har jag eh fått ett nytt spel. Ja. Som som jag är helt helt såld på. Ja. Eh som jag inte kommer prata för mycket om. Eh jag tänkte att jag ska ha det jag ska ha det och prata om i ett annat avsnitt för att det mm. är värt lite extra tid. Precis. Det är ett indieföretag eh mm. som som man ju precis kommit in i early access med Craftopia. Ja, heter det där. Craftopia. Ja. Och det är en en allt ja. <laughs> det är allt. Det, det det spelet har allt. Spelskaparna har själva sagt att nej men vi tog allting vi tyckte var roligt från alla andra spel och la i samma spel. Mm. Och det har de verkligen gjort. Ja, ja men. Grafiskt sett ser det ut som Breath of the Wild? Ja, lite av, li lite i det hållet. Lite i det hållet. Ja. Eh, du har liknande äventyr som i Breath of the Wild. Mm. Du har de olika templena. Mm. Eh uh, i Breath of the Wild, alltså de små templena, jag kommer inte ihåg vad de heter. Nej, shrines. Shrines heter ja, det. Aj man, ja, såna har du i detta, mm. i olika världar, olika kartor och sånt då med eh uh, nu nu är det så pass tidigt stadie så det finns inte så många olika bossar. Nej. Men eh uh, de de de som finns här roliga. Mm. Eh uh, sen finns det andra trials som de kallas då, där du har hinderbana. Du har skyttebana, du har en där du får en stor boll som du måste skjuta till rätt ställe och det är liksom lava och grejer som kan förstöra den. Lite mm. Ja lite såna här småroliga grejer. Ja. Pussel, och lite på så lagtit. Ja, herran och i slutet av varje så får du sju stycken kistor. Mm. En av bästa kvaliteten och sex av sekundär kvalitet då på ja. kistorna så du får alltid minst ett par grejer som man bara wow. Ja, men det är, det är näst, nästan alltid värt att göra de här eh, ja, de där spelarna. Eh, det det är värt det för du får även eh, en annan grej som gör att du kan eh, uppgradera din main stamina, din main health eller din main mana då. Mm. Och det är ändra sättet att göra det på. Ja, ah, okej. Okay. Och då behöver man fyra av de delarna varje gång man vill gå upp en nivå. Ja, ja. Och jag tror det är 20 eller 30 såna nivåer man kan gå upp alls som allt i spelet. Yes, yes, yes. Det här spelet har alltså adventure, bossar, shrines. Det har också farming, crafting, survival. Så du måste laga mat, du måste äta, du har hälsa. Du har bygga hus, du har farmer, du har tämja djur. Du har så du kan ha djur med dig. Du har framtidsbyggnader såsom generatorer som du har springande djur i. Du har alltså från... Satisfactory. Mm. Vad heter såna där band? Rullband. Ja, vad men vad heter det på engelska? Conveyor belts. Conveyor belts. Ja. Du har conveyor belts med med melters och och borrar och helikoptrar och alltså allting mellan himmel och jord har du i det här spelet. Får får inte glömma en av de viktigaste sakerna. Du har en hang glider eller en paraglider? Ja, ja, precis precis som i Breath of the Wild <laughs> har du det, och du kan även hänga på väggar och klättra och dubbelhoppa och nej det det är så mycket och det är så häftigt och det är så buggigt. Ja. <laughs> men som sagt det är så tidigt stadie, ja. men man kan verkligen känna potentialen i det här mm. spelet. Mm. Kan man. Och det är därför jag vill ge det jag vill spela det mer. Mm. Absolut för att jag vill jag vill inte missa någonting i det. Nej. Eh men samtidigt så innan jag pratar om det för mycket mm. så vill jag att de ska komma lite längre i skapandet som så det finns faktiskt lite mer att prata om. Ja, men så att det finns lite mer att man kan säga att ja men det här nu är nu är det liksom på ett sånt stadie det jag på riktigt kan rekommendera det till alla. Ja, precis, precis. För att som sagt nu är det väldigt buggigt. Ja. Nu är det väldigt väldigt buggigt. Ja, det är ju en speciellt multiplayer co-open. Ja. Uh. Wow, vad buggigt. Danna är så buggigt så så jag kan inte ens hosta. Oj. Nej. Okej. Okay. Jag vet inte varför. Jag har försökt komma på, jag har gjort bara support forward och massa såna här konstiga heter. Yep. Kan inte hosta. Mm. Både Mikey och Revenues, mm. båda de kan hosta. Ja. Oh. Från början det har det inte varit något konstigt för dem alls. Konstigt. Ja, ah, visst är det, men jag jag har jag har godlat och, och det det är jättemycket och det säger de själva, de varnar dig från att köra multiplayer just nu. Mm. Men du kan om du vill. De ja. behöver ju fortfarande ha det testa. Ja. Så hitta ni buggar, rapportera. Ja. Jag jag är ju en sån här person som har någon så här lite halv sjuk läggning då jag tycker det är kul att alfa och beta testa och leta fel. Ja, ja. Så så jag har njut ju av ofärdiga spel på ett annat sätt än många andra gör. Absolut, absolut. För för många som spelar Early Access blir lite irriterade ibland över över att det är så mycket buggar. Ja, och sen så är det ju också så här att inte inte bara för buggarna skulle utan det kan ju också vara att okej okay, ja men nu har jag gjort en massa massa jobb och nu görar man en stor uppdatering och nu måste jag börja om. Precis, precis. Det det och ja, det är ju helt förstå förståeligt att man känner så. Ja, absolut, men man vet ju det när man köper ett early access att ja, det är färdigt att det finns ja. en risk. De till och med varnar och säger att ett early access spel är aldrig säkert än så att det kommer släppas. Nej. Så det det är ju klart man tar en risk när man köper ett early access spel. Så är det. Så är det ju absolut. Och Samtidigt så så kan ju kan ju förstå att folk inte köper dem relaxspelande ja, av den anledningen. Ja, absolut. Ja, i man. Jo men de de gör ju helt rätt. Ja, det är ja, ja. absolut. Man ska inte men, köpa jag... man ska inte köpa någonting som man inte tror tror att man eh, kommer man tror att man kommer irritera sig på det. Ja, precis. speciellt speciellt inte om man ser potentialen mer spelade i framtiden. Ja, då är det bättre att vänta så man verkligen kan njuta av det. Precis. Men som sagt, jag har ju den här konstiga lilla läggningen att jag tycker mm. det är kul och lä. Ja, precis det och det är det. Och, och då det och menar när, när det kommer till Outer Space spel, alltså jag, jag jag började ju spela Ark mm. i jättejätte tidigt uh, alfa stadie. Ja. Och det slutade ju med att jag har har en bra bit över 3000 timmar i det spelet. Ja, så. men precis. Precis. <laughs> Vilket är lite hemskt. Ja, hemskt och hemskt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Jag jag älskar hata det spelet. Ja. Det det gör jag verkligen. Ja, men det det kommer ju förhoppningsvis då i ett senare avsnitt lite mer om det här. Precis, precis. Men om ni känner har ni ingenting emot väldigt tidig early access så testa det så kommer ni veta mer om vad jag pratar om sen. Precis. Helt enkelt. Craft Hope heter det va? Craft Hope, ja. Precis. Och sen har ju vi getts in i ett eh äh, mobilspel båda ja. två här. Ja ja men. Fast på PC. Fast på PC. Det det de de de har ju skaparna har ju själva gjort så att man kan spela det via en launcher i på PC:n nu då. Mm. Och det är ju Raid Shadow Legends. Ja. Ja, det skulle få anvä väldigt mycket om det är några lyssnare där ute som inte har hörtalare som Raid Shadow Legends i alla fall om du har någon som helst presence online. Ja, <laughs> alltså deras reklamer börjar ju folk störa sig på väldigt mycket för att de är hela tiden överallt. Mm. De är på Youtube, de är på TV, de mm. ja, de är överallt. De är, på, är överallt. På Amazon är de och <laughs> Man ser deras Raid Shadow Legends reklamer precis överallt. Ja. Men det är ett fantastiskt roligt spel. Ja, jag tycker också att det är jättekul. Och jag kan ärligt säga att jag spenderar nog minst 4 5 timmar om dagen på det. Mm. Fortfarande. Mm. Första dagarna så satt jag, det längsta jag satt var nog 17 timmar i sträck. Uff. Det, är, det är. Ja, det är många timmar alltså. Och nu har vi nu har ju vi spelat det har spelat i över en månad. Ja, ja, men det har vi gjort. Så det är nej, fantastiskt. Jättebra vi i över en månad till och med. Aj man. Nästan två månader. Ja, det kanske börjar komma så pass långt nu ja. Det är, wow. Ja. Det wow. Så vi tog jag har ju fört, jag har ju förtt fört, min första 60 dagars reward. Jo ja, men det ja men det stämmer ju. Ja men. Ja, det jag <laughs> har spelat det väldigt länge nu. Sätter ju över to, över två månader. Men det det är ju fantastiskt roligt och det tar ju upp väldigt mycket tid för det har ju blivit min morgonritual. Mm. Jag jag dricker kaffe och spelar raid. Mm. Ja ja, men det, är, det finns inget fel med det. Nej, nej. Det är, det är min det är min eh, okej, okay, nu håller jag på att avsluta för att gå för att sätta mig med mina korttrick innan jag ska gå och lägga mig i ritual. Ja, ja, är ju man. Så att eh, klockan klockan 2 på natten då gör jag min min daily, fixar allting fixar och fixar ja, då när jag är. Jo, så ni då när noll ställer sig i delen. Då de noll ställer sig. Sen så sätter jag mig med mina korttrick i eh, liksom en timme och sen så går jag och lägger mig. Ja, är ju man. Jag har ju mer än ett konto. Så ibland sitter jag ju på natten och gör alla dailys på ett konto men jag brukar se till att spara ett konto till imorgon ja. till mitt morgonkaffe. Så att du, så att du har den här eh så man kan få bli till... raid fix då på precis, morgonen. Precis precis. Det är ja, men det, jag njuter av det. Det är ett fantastiskt spel. Ja. Och och även där då så har ju vi en klan. Ja. Så Jajamän. skulle man vara sugen på att joina våran klan om man spelar det. Så är man jättevälkommen. Mm. Vi heter Cupcake Bunnies of Doom. Mm. Så det det bara för tillfället så har vi gilden öppen så vem som älskar att joina. Ja. ja. Så hoppa in och skulle det vara att det inte finns plats så är det bara att hojta till så kommer vi kicka ett par inaktiva. Ja. Så ni får plats. Jamen. Och vi har ett par ett par mer inaktiva. Ja, men som själva har sagt att de antagligen inte kommer tillbaka, ja. så det är okej att vi kickar de som inte tror att ni skäl någonstans plats. Nej, precis. Utan det det är med tillåtelse från personerna själva. Ja, och om i värsta fall så kickar vi ultra fel. Ja ja, herregud. Ja herregud. Ja, gör ju knappt någonting på på bossarna. Jo då, herregud, hjälp till. Ja. Det är lite som eh har med har med, med sin äh, sitt barn till Min lillebror till, tyckte jag sa. Han har med har med sitt barn har med sitt barn till jobbet och de liksom sitter och häfta papper och den bara åh det är så duktig. Jag tänkte säga lillebrorsan man ger kontrollen som inte är inkopplad. Ja <laughs> ah, du hjälper jättebra. <laughs> nej men grejen är att Ultrafill gillar ju spelet. Ja. Och han spelade. Mm. Det är bara att vi är tre stycken i gilden som har tagit kanske 4 5 växlar högre. Ja, jo. Det är jag, Mikey och Maxisha. Ja. Eh uh, och vi tre, när vi hamnar i samma spel vi tre, så så blir det alltid att vi har en tendens att tävla mot varandra lite. Ja, ni triggar ju varandra. Uh, ja. Och och det hjälper ju gilden. Det gör det. För uh, alltså både jag och Maxisha kan nästan ta första isyklon bossen på emnyckel själva. Själva ja. Nej men. Ja är ju man och det, det det är en klanboss. Det är menat att klanen ska hjälpas till, hjälpas åt. Precis. Så och det är likadant vi kan ju själva på på två tre nycklar ta nästa boss också. Mm. Så det är jättehäftigt. Vi säger så om det är så och ja. Det det det jag tror jag tror att det är ett sånt här spel som det tilltalar väldigt mycket personer som oss. Ja, men alltså medans vissa andra så tilltalar verkligen inte alls. Nej, precis. Det det verkar vara antingen hatade eller älskade när det ja. kom ut release. Ja, det verkar vara så. Det verkar vara väldigt så här. Det är väldigt få som liksom sitter och tycker att ja ah, men det är lite småmyns ett lite då och då liksom så där. Jag var det... ju jättemycket emot Raid när det kom. Mm. För jag testade det på mobilen och jag gillade inte alls. Nej. Men sen då så började ju Mikey, varomrit mm. spelare och börja tjata jättemycket om leaderboard. Ja. Och men då började han tjata om att han spelade på datorn. Mm. Och jag bara, ursäkta, vad sa du? Mm. <laughs> så vi eh, skickar han mig en länk och grejer då så jag kunde ladda ner det till datorn istället. Ja. Och det det vart liksom, jag fick en ny upplevelse. Mm. Det det blev så mycket roligare för för det är ju som jag säger det här med med klickerspel och lite såna här grejer jag tycker mm. om att ha på andra skärmen, när jag till exempel kollar på en film eller ser eller ja. sånt där. Raid är mitt nya sånt. Ja. Jag har det på andra skärmen när jag gör andra saker samtidigt. Ja, precis. Det är din extra sysselsättning? Ja, det jag för mig för mig är det liksom eftersom det är otroligt mycket grindar det. Ja ja, jo. Eh, så att för mig för mig är det lite sån lite sån här precis som som du säger med ett clicker spel eller så att det är för mig är en bakgrundsgrej. En extra men, sysselsättning. Ja, men precis någonting som jag kan helt jämt sitter och syssla med samtidigt som jag gör saker och ändå liksom komma göra framsteg ja, ändå få en liten sån här dopaminkick när man äntligen får de där vad heter det lifestyle boostsen med bra speedstats på liksom. Ja, på rätt mängd stjärnor och allting. Ja, ja, precis. Då känner man bara yes. Eller när man när man väl lyckats så här åh nu har jag uppgraderat den här gubben till en extra stjärna. Mm. Alltså Känslan är ju nästan att man vill gråta. Ja, ja, här är ju. Man har lagt ner man har lagt ner så mycket liksom tid och tid energi. Och, energi. <laughs> och så många andra hjältar som har fått offra i sitt liv ja. för att ge den där extra skärmen på Aj. den sista gubben. Aj men. Ja, det är ett fantastiskt spel. Ja, ja. Eh <laughs> det motså förstår jag ju helt och hållet folk som tycker att det är skräp. Ja, jag jag jag förstår dem också. <laughs> det men fast jag älskar jag, det. Ja, bara att jag håller inte med dem längre. Nej, nej, precis, precis. <laughs> Ja, men ja, ska vi ha bland mer. Jag har massa mer att säga om Radiant egentligen, men ja, men vi vi, vi kan prata om det i ett annat oss lite också ja, och då ja. vi kan prata lite mer detaljerat om våra eh clan teams, våra dungeon teams, våra kampanjteam så att ja. man har ju så många olika grejer för sig i det här spelet. Ja, man har ju det. Så det kan vi dykdyka i ett annat oss ni tycker. Jag. Ja, men tycker jag vi gör. Ja klaga på arena kan man göra också. Ja, oj ja, det ska bli lätt klaga på det förbannade barnet. Ja, nej men det var alltså vilket långt försnack vi hade då? Ja, det blev det blev lite längre än vanligt. Ja, men det det kändes skönt att dra igenom och berätta lite och prata lite om vad man faktiskt sysslar med som inte som inte alltid kommer med i podden också. Nej, precis. Det... Och det är ju ändå spelsnack. Ja, men visst är det så, visst är det så. Och det är ju därför vi är här. Jo, och, och precis som jag nämnde när vi började prata om det här och det är ju de här sakerna som ofta faller mellan stolarna, man kanske inte pratar om det eller man missar de någon veckan någonstans och sånt där och så så har man börjat spela ett annat spel för att man men man ändå är ändå inne i den här liksom hastigheten av att spela spel på något sätt. Ja, precis. Och och då märker man att ja, men fan, jag kanske skulle jag kanske skulle prata om de här små sakerna som jag inte har pratat om eller som jag bara bara som jag behöver få av mig så jag kan gå vidare liksom. Ja, man måste man måste få ut det som man kanske slappade och öppnat nytt kapitel med mm. ännu fler spel man ångrar att man inte har spelat. Mm. Ja, men det var lite det var lite <laughs> precis. Ja, men det var lite som med Hollow Knight när jag pratade om det förra gången. Det borde jag ju planerat jag skulle prata om i podden för ja, sommaren 1980. 1980. Ja men ja men för, första sommaren som vi liksom efter vi började spela ja, sådant avsnitt 13, 14 någonstans och sen så slutar det med att jag inte pratade förrän i i avsnitt avsnitt 72. 72. Ja 73 i då. Aj man. Ja just det 72 var ju förra. Jag borde inte prata om det. Förlåt, precis. sorry. Nej, det är det, det var ju jag som sa fel. Ja, förut, att det ja, det, där, det var det som var problemet. Nej, så det alltså Mm. Wow. Ja, så istället för att skjuta på dig så många så många av många många många många månader så är det bättre att få bara få, få ut det här. Ja, bara prata lite snabbt om det och så kan man djupdyka i det senare mm. om man känner att det var värt det. Precis. För precis. Det är ju inte alla spel man spelar där man känner att att man vill rekommendera. Men det kommer ju faktiskt sådana spel också. Men visst är det så och det är ganska sällan som vi som vi pratar djupdyk spratar om spel som vi inte på något sätt rekommenderar heller. Precis, oftast är ju det någonting vi vi hittar hitta något guldigt. Ja, men precis. Ja. Man på tal om det. Ja. Så så har ju vi faktiskt i alla fall ett spel som vi har tänkt att vi skulle prata lite extra om uh, i detta avsnittet. Ja, precis. Det är ju faktiskt Fall Guys: Ultimate Knockout. Precis, som är det fulla namnet. Precis. <laughs> som är ett fantastiskt litet partyspel. <laughs> ja. Som har verkligen exploderat. Jag tror inte jag tror att väldigt få inte har hört talas om det. Ja, amen. ja men. Ja. Det wow. Det är ett uh, bolag som heter Media Tonic som har gjort det här. Ja men. Published av en av våra E3 favoriter, Devolver Digital. Ja ja men. Det man kommer aldrig glömma deras covers. Nej, det ser man den en gång så kommer man aldrig aldrig igen vad ser likt. Nej, <laughs> de de satte sig det gör de. Ja men. Fall Guys är alltså ett uh, multiplayer Battle Royale hinderbana alla wipeout ja. skulle väl man kunna kalla det. Jaj, perfekt beskrivning tycker jag. Jag har faktiskt skrivit i mina anteckningar hinderbana Battle Royale så att ja, ja, jag skrev multiplayer Battle Royale hinderbana wipeout. <här> <här> <här> ja, men jag tror om jag tror jag fick den wipeout idén när på en av levelups Discord kvällar tror jag vi nämnde nämnde det mm. ja. som som wipeout. Ja. <här> hade även inte om mig för att det hade ju precis kommit ut när vi hade våran senaste senaste level up spelkväll. Ja, precis. Och då hade vi ju skaffat ett gäng av oss och körde tillsammans. Så det var det var du och det var jag. Belysning. Belysning och Creature Type Sorcery. Precis, precis. Det var ett riktigt roligt gäng och så hade vi i flertalet andra i Discorden som hängde med oss och så skrattade åt oss hela tiden. Ja, så att du tittar på när vi när vi fumlar runt. Vi gjorde bort oss. Ja. Det är det är extremt svårt. Ja, men det jag. det är extremt gullig grafik. Ja, det är det. Och kontrollerna är väldigt simpla, det är väldigt lite kontroller att lära sig. Mm. Men gubbarna i sig är som vi har nämnt i andra spel väldigt wonky. Ja. Ja. <laughs> helt helt klart. <laughs> ja, det det är väl lätt att alltså de rör sig så konstigt och fel att att, att det blir så krångligt. Precis. Jag tror att det finns en liten delay, alltså med, medveten delay då från Jajamän. från input till faktiskt action. Jag tror också det känns så. Ja. <laughs> och du, du så att det är liksom sådana saker som måste måste tas tas i i uträkningarna när man ska hoppa och springa och Ja, precis, dyka man springer. Och... Man springer ju med de där ybrigulliga simpla gubbarna. Ja, så det ser ut som typ jellebins med ja, grebben ja, men jellebins med armar och ben. Precis. Precis. Eh och så springer man på bland annat de här hinderbanorna då. Eh det finns nämligen 24 olika banor i fyra olika kategorier. Ja. Eh och när du springer då så kan du springa och du kan gå mm. och du kan även hoppa. Jajamän. Och du kan även kasta dig framåt, Precis. liksom slänga dig. Ja och du kan grappa andra spelare. Ja. Och om du fortsätter hålla fast en spelare tills spelet själv liksom släpper åt dig mm. så ger du även den andra spelaren en liten knuff framåt. Ja man kan använda sig av det för att knuffa ut andra spelare från banan och så här massa elaka saker. Ja. Hålla fast dem precis vid hindret så hindret bara tar dem och ja men man man kan vara dröteg i det här spelet om man vill. Det kan man verkligen klott. <laughs> och på tal om rötägg och det här spelet så finns det ju ett par såna. Lite <laughs> gör det. Eh och vi kan också kalla dem för fuskares. Ja ja, av ja, den sorten sprötej finns ja. de jag tänker på är ju inte fuskares. Nej, de är de är bara lustiga. Ja, precis. Lustig kurrar. Lustig kurrar. <laughs> Lite naughty boys. Ja, men sen <laughs> finns ju det då som som ultra väl namnade här fuskares. Uh, och och de direkt från när, när starten avgår mm. så börjar de flyga och ultra fort är vi vi i mållinjen. Ja. Och det är ju väldigt tråkigt för de förstör ju för alla andra 60 spelare som är i Det är ju det Battle Royale då. Ja, så att men precis som du säger här, varje varje gång som man startar hela den här hinderbanans kampanjen så så är du 60 deltagare och du eliminerar några åt gången till så och sen så går några vidare till nästa spel och några går vidare till nästa spel och några går vidare till nästa spel tills man bara är en kvar då eller tills du har Ja, tills man är en, en hinnare, och slut helt enkelt. Det är inte alla 60 spelarna. Precis, precis. Och det är ju som sagt det är fyra olika kategorier av eh, banor. Mm. Och det är race, survival, team och final. Ja. Final är alltid sista banan som bara har en vinnare. Precis. Den kategorin heter Final. Ja. Sen finns ju det en massa då eftersom det finns 24 olika banor. Ja. Men jag tänkte det finns vissa banor som kan vara lite roligare och, och nämna en andra. Ja. Eh till exempel då om vi tar första kategorin race. Ja. Så har ju jag Ultrafail en absolut äh, äh, favoritbana. Mm. Låt mig gissa att du pratar om Siso. Ja, precis. Siso heter han banan och alltså egentligen det är ju gungbräde det handlar mm. om. Ja. Som, som man springer över hela banan på då. Ja. Och det låter ju inte så himla konstigt Nej. och inte så himla svårt. Nej. Men när det är det du och 59 spelare till. Och alla springer inte på den sidan av gungbrädan där du är. Alltså ja. <laughs> eller att alla springer där du är så du faller ner. Ja. Det åh, åh, den banan hade inte varit så svårt om det inte hade varit för så många ursäkta ordvalet dumma spelare ja. som inte vet hur en gungbräda funkar. Nej, jag tycker att det är förvånansvärt hur många som inte förstår konceptet utav en gungbräda faktiskt. Det <laughs> Ja, och ooh, man blir så frustrerad. Jo, oh, ja, visst blir man det. <laughs> samtidigt samtidigt som man skrattar ihjäl sig för att det är så dumt att Adams blir frustrerad över Ja, en sån ja, jag visste det det, visste det det. Det är samma sak med en annan av de här barnen som heter som heter Perfect Match. Ja just det det är under survival kategorin ja. ligger han jag. Ja, ja men. Och då är det att eh, du ska du ska ställa dig på då är det liksom ett ett rutnät utav olika block och de gömmer eh olika olika frukter kan ja, man säga. Ja typ memory. Typ memory. Ja men. Och så ska du komma ihåg eh sen sen efter efter en viss tid så visas en av frukterna på skärmen och så ska du då komma ihåg vilken, vart du ska stå för att... Ja, är, vilken ruta som har den frukten på sig. Ja, för att står du inte på den här rutan när timern har gått, gått ner? Så försvinner rutorna. Så försvinner rutorna och du ramlar ner och klarar det inte vidare. Nej, blir uh, wipe out. Precis, eliminerad. <laughs> och i den sista gången och det här sker ett par omgångar då för att eliminera ett par omgångar. Yeah, och den sista omgången så är det kanske typ tre rutor som är kvar... Och det är alldeles för mycket spelare för att alla ska få plats. Ja, jag menar sen så att det är absolut bästa gången som jag har klarat mig på en sån. Det var någon fröken försökte liksom knuffa ut mig så jag hoppar och crowdsurfar ja, på alla. Jag var ju med i den matchen. Jag var redan ute så jag jag tittade deathcamen på Ultrafelda. Ja. När han crowdsurfar på toppen och överlevde och gick vidare. Ja. Det är så fantastiskt det. Jag är väldigt väldigt nöjd över den faktiskt. <laughs> eh senast är det så att eh eh de här spelen, de små spelen då, är ju fantastiska. Ja ja, ja ja, absolut. Och sen har ju vi när du ändå var inne på survival kategorin mm. där mm. så måste ju jag ge lite credit till Block Party. Oj, vilken är det? Det är den när det kommer block som du måste flytta ja, på. Ja, den. ja, ja, jag är. Man står uppe på en hylla ja. och så kommer det ett block, typ alla japansk TV-show. <laughs> jajamän, ja ja men. Och och ja, det är en av mina favoriter när okay. det kommer till survival. De ja. alltså jag är inte jag är inte jättebra på dem, men de är så roliga. Ja. Och och det är en sån där perfekt bana där du kan stå precis på kanten. Det är en av de här eh eh blocken kommer upp då. Mm. Och hålla fast det motståndare. Ah, så att blocket tar honom men inte dig. Mm. Och det inte för att jag skulle göra något inte sånt för att du nej, men det skulle du samtidigt som man känner sig som ett röte när man gör det ja. så, så så så mår man så bra. <laughs> <laughs> ja, men det alltså det är ja. ju det är ju en del av spelet. Ja. Folk har gjort så mot mig också så jag känner mig inte för dum nej. eftersom jag själv har åkat ut för det. Sen så, <laughs> så finns det ju en annan bana som som är återigen på race avdelningen. Och ja, just det, den där som jag inte kommer namnet på som snurrar. Ja, ja. Den den har man ju också. Den den, den får ju vi Vad springer på snurrande hjul? Precis. De får ju jag spela 90 utav alla gångerna som jag ja, spelar. Ja. Och det är det sättet de väljer ut barnena. Ja. Det är hur många deltagare som är kvar. Ja. För alla saker passar inte mängden spelare då. Nej, precis. Och och dan är en sån universalbana som funkar med alla mängder av Spe deltagare. Precis. Så det är väl därför man får spela den så pass ofta. Ja, precis. Tyvärr är det ju inte en av de roligaste. Nej. Om man inte är belysning som är en jävla mästare på den bana. Ja, ja, det är verkligen är konstigt. <laughs> eh Men en av de roligaste delarna i i Fall Guys mm. det är ju faktiskt kategorin som har fått mest skit tydligen. Mm. Och det är ju team Teamet ja men så både du och jag tycker det är fantastiskt roliga. Ja jag tycker att de är bland de roligaste i hela hela grejen. Ja, men till exempel eh uh, uh, fallboll. Ja, som är som är fotboll typ i stil med uh, Rocky, Rocket, Rocket League, League. fast och bara att man springer ut med de här gubbarna i två olika lag och knuffar på bollar. Ja. Jättekul. Ja, jättestora bollar. Ja, okej. Eh sen så har du också den när man springer, du alla tre lagen har en boll som de ska ta till andra sidan. Rock and roll. Precis. Heter han? Den. den är också jätterolig tycker jag. Jag speciellt då om man om man är är team då mm. och man gör som vi gjorde och Ultrafield då sprang före bollen ja. och höll fast motståndarnas bollar. Ja. Medans vårat lag då kunde fokusera på att knuffa bollen i mål. Precis. Det... Delakt taktik men funktionabel och ja. alla har möjligheten att göra det. Ja, och jag jag kan jag kan förstå att folk kanske blir irriterade för att de hamnar i ett lag som beter sig som idioter och sånt där. Men sån sån sån sån så, Det är ju som, random spelare tyvärr. Precis. Så och så så kommer det ju alltid kunna vara. Ja, fördelen dock med teamlagen när mm. att fuskgarna går går och hellskottar på dem. Precis. De... Det är taskigt för laget som får fuskgaren. Ja. Men deras fusk går ju ut på att du flyger från start till mållinjen. Ja. Så det funkar inte i teamlagen så Nej. de de de teamen får en spelare mindre. Ja. Som som straff för att för fuskan då. Det drabbar ju hela deras lag, det är tråkigt. Det är tråkigt. Men samtidigt så tycker man rätt åt det fuska det. Ja, men precis. samtidigt så är det så också att om du märker att du har en fuska i ehm när när du börjar din första bana liksom när när du är fortfarande alla 60 kvar så kan du veta det att ja men det är inte nödvändigtvis att de vinner bara för bara för att de fuskar för det kommer förmodligen en lag ja i princip precis lagsport, liksom. precis de kan åka ut. Mm. Och nu har jag har jag också fått reda på att eh de har de har implementerat ett eh, antifuskset. Precis och även i i samma veva bannat en jättemassa fuskares. Mm det är deras det som antifusk grejen är att de de de, de får vinna. Men så fort de vinner så blir de bannade. Ja, för att det är helt omöjligt utan fusk att klara banorna så fort. Precis. Så det är väldigt lätt att hitta fuskarna. Precis, och därför där där därför kommer det att bli så att ja men om de har om fuskarna är där så kan du veta det att okej. Okay, ja oh ja, de kommer vinna men de kommer bli bannade med en gång. Här. Ja, men. Så att det kommer förmodligen komma färre och färre fuskar det allt eftersom tiden går. Precis, precis. Men tydligen så så är det vissa fuskares mm. som har hittat ett sätt Och komma undan. Eller inte komma undan. Det är fel att säga. Mm. Men att fortsätta spela spelet fastän de blivit bannade. Ja. Family Share på Steam. Jaha. Så de blir bannade. Family Share-ade med ett annat konto. Och spelar sitt spel från sitt bannade konto via Family Share-et. Mm. Igen då. Jajamän. De har ju ingenting på det kontot. Nej. De får ju starta från början så de har ju inga uppblåsta skinn och så. Nej. Men de har möjligheten att spela igen. Ja. Ja grejen är att du måste köpa ett du måste köpa saker för 5 dollar för att kunna ha vänner på och Ja, Steam. precis, Dock. precis. Så att de måste ju vara igång som de som de kommer undan med det så måste de fortfarande lägga 5 dollar på. Ja, ja, men 5 dollar till på spelet, 5 dollar till på samtalet. Men jag antar och hoppas att det kommer komma någonting som hindrar ja. det också. Anta, ja, antar, man får ju det, hoppas. Precis, det är ju precis. Kommer ju inte ut. Det, det är ju som allting annat. Man måste ge det tid. Ja. Det är svårt att stoppa fuskares innan man vet om fusken. Ja, och sedan så är det ju också så att eh de blev ju väldigt väldigt väldigt överrumplade över hur mycket folk som bara som ville spela det här spelet. Det var ju sjukt mycket folk. Ja. Wow. Ja, det, det slog slog ju slog ju världen av en storm. Ja, verkligen. Verkligen. <laughs> en annan sak med det här spelet innan jag glömmer av det är ju att eh, det en av de roligaste sakerna med hela spelet tycker ju jag är att eh, det finns massa kostymer i det. Ja, massa skins. Massa massa skins. Man tjänar pengar och eh, man tjänar kronor om man kommer på första plats. Ja, men. Och sen så tjänar man kudos hela tiden som är deras eh, myntbetalningar kan man säga. Ja, precis, pengar där. Ja, men. Och för de kan du gå in i en shop och köpa skins och och emotes och såna där saker. Ja, men. Bland annat så är ju jag jättestolt mm. över mina vita vare 80-tals shorts Jajamän. med röda tomater på. Ja, jämen. De dom är ju hur sexiga som helst. Ja, jämen så han kapten Filling verkligen. Ajö men. De låste jag ju upp därifrån. Ja, jämen. Jag springer runt med ett hästhuvud på mig. Ja, men jag har ju en grön anka eller and. Ja, ja, väl egentligen men som <laughs> huvud. Ja, och det som är det som jag tycker är kul med det här är att det är en roterande kopp också. Ja, precis. Det med 24 timmarar, va? Jag tror det. Var, var 24 var 24 timmar så Ja, så byter de items i din kopp och ja. det är inte samma för alla spelare utan Nej. det är olika. Det är olika. Det är dock i i kluster så att vissa spelare har samma ja. sam, samma kopp. Ja. Precis. Men jag satt och spelade med några i i Amerika och en i Japan och de hade inte alls samma saker som jag hade. Nej men det var ju samma sak. Det var ju inte bland oss fyra på level up där så nej. hade ju inte alla samma saker heller. Precis. Så det nej, det tycker jag också är fantastiskt roligt och det det finns ju så sjukt mycket skins. Alltså mm. du har ju hästar och varmkorvar och ja. annat mass och fåglar och unicorns och vanliga hästar, olika dinosaurier, allt möjligt. Ja, nej det är det är fantastiskt. Ja, iman. Jag har spelat så pass så pass mycket så jag är jag level 10 på på spelet. I höga level menar du? Nej, man. Aj aj aj. För jag spelar mer, för jag spelar mer. Vad gör då? Och och sen då måste jag ju också säga då att finalbanorna. Mm. Ehm, um, alltså jag tycker ju Hexagon. Ja. och Fall Mountain hinderbanan. Ja. De två är ju jätteroliga. Ja. Hexagon, man det är flera olika vårdningar av hexagons som ja. försvinner när man springer på dem längs nerade vatten om man dör då och så ja. gäller det att vara sista som överlever. Precis. Den är jätterolig och Fall Mountain som en vanlig hinderbana, mm. jätterolig. Sen har du till exempel Jump Showdown. Ja. Som är det pinne två pinnar som åker på en platta som Den är bara jättetråkig. Den är jättetråkig. Ja, det är det nej ush. Och det där dan jag får hela tiden också. Ja, samma med mig. Jag får aldrig någon av de två roliga. Nej. Så det är lite synd. Ja. Men ja, äh, äh. alltså jag ser ju fram emot att spela det här spelet jättemycket mer. Mm. Särskilt då eftersom vi har fått veta att uh, följgas även då är säsongsbaserat. Ja. Och säsong 2, de har släppt en sån här teaser video. Ja. Wow. Ja. Nej, det det uf, oh, vad jag ser fram emot det. Jesus. Det det det är um massa av nya häftiga saker. Du kunde typ sköta på block för att bygga trappor och grejer som man skulle göra så sånt eller. Ja, jo, det här är ju alltså då, det kan vi börja. Ja. De byter helt håller tema mm. så att det kommer vara medieval tema, alltså eh uh, slott och drakar och magiker och såna här riddare och sånt. Ja, jamen. Bara det är ju häftigt så vi kommer ju få eh uh, banor med medivalt tema då ja. och och fällor med medivalt tema och såna grejer. Ja. Och sen då när vi kommer till skin så alltså wow, häxor, drakar, riddare, barbarer med du vet horn på hjälmarna och massa Nej. såna här häftiga Nej. grejer. Det kommer bli kommer bli kanonhäftigt. Ja, och jag såg på på video, om finns det en en en drake på på, på ett av ställena i drakskin. Mm eh med med mer pastellfärger lite mer blågrönaktigt så här jag bara jag blev helt förälskad i det skenet ja. när jag såg den. Ja, herregud. Nej, det det ser jag väldigt väldigt mycket fram emot att se vad säsong 2 har att erbjuda. Ja, precis. Och inte bara det, vad kommer säsong 3, 4 och 5 ha? Ja. Det är, vet inte. Oh. Nej, det ska bli väldigt väldigt spännande att se. Och sen då något annat som är jättekul det är ju jättemycket folk som har skickat in idéer och fan art på alla olika möjliga konstiga skins mm. från mellan himmel och jord och det det finns ju det är bara att googla fan art på Fall Guys. Mm. Det, alltså du man kan spendera timmar bara på att titta på alla häftiga grejer fansen har gjort. Ja men. Som ser ut och nästan kommer från spelet direkt. Ja men. Vissa av dem är så duktiga. Ja. Ja, är verkligen. Och som sagt, det har ju verkligen tagit världen med storm. Ja, ja, vad hände med PlayStation? PlayStation var ju tvungna att eh ett tag sätta stopp för att folk skapar nya konton. Ja, precis, de var tvungna att stoppa det. För att det var för mycket folk som ja, gjorde. Ja, himla. Eh, det här är alltså Fall Guys är det mest nedläddade PlayStation Plus-spelet någonsin. Ja. För att direkt när det kom ut på PlayStation, eh direkt när det kom ut så kom det upp på PlayStation Plus som ett gratisspel. Ja, himla. Eh uh, om man ägde PlayStation Plus då så ett gratis och gratis är det ju inte men ja ingår i subscriptionen In, tänker jag. Ingår i den subscriptionen och det uh, folk skaffar ju det av den anledningen. Ja i man, folk skaffade nya gjorde nya konton av den anledningen. Ja. Bara för att spela det här spelet. Ja just det de, de stannade inte från PlayStation utan de blocka nya konton ja. för att nog skapa fake konton. Ja, men sån. Just det. Så att eh uh, Jag har det på på Playstation. Jag är en av de som laddade ner det, men jag tyckte att men varför ska jag ha det där egentligen? Jag är du vill du spela mots på datorn? Precis, så att jag så skaffa det skaffar det i datorn också. Ja, det är najs, nice. det är bra att du gjorde det. Ja, tyvärr så tycker jag att det hade varit jättekul om man kunde göra nu nu kan man ju bara spela fyra stycken åt gången. Ja. Jag hade gärna villat se att man skulle kunna göra större lag. Ja, eller egen multiplayer, private multiplayer. Ja, precis, så att man skulle kunna man... sätta ihop bara ett gäng vänner och fajtas med varandra. Precis. Det det finns ju banor som är designade för att det det det, det är väl så att ja men du kan inte komma ihåg alla banor och folk kan du kan inte komma ihåg de här banorna som du behöver 60 per till liksom. Nej, precis men det men kan då, man ta. Det får man ju ta i sådana fall då. Ja, i man, då får ju du skaffa dig 60 vänner om du ska ja, aha, spela de ja, banorna. Precis och så om man sitter du sitter du och har en öppen öppen chatt liksom och sitter och streamar någonting. Ja, precis som en streamer med med dina följare där hade ju varit en fantastiskt rolig grej. Inte bara att vara med och spela utan även att titta på. Ja. Precis. Och det det hade ju de kännats hur mycket gråtitsreklam på. Det hade de. <laughs> eh, men Och sen ja. måste jag bara en sak som stör mig jättemycket. Mm. Man får inte ha sitt egna steamnamn på Nej. sin gubbe. Nej. Man får heta Fålgai och så får man ett nummer. Ja, det tycker jag är lite synd. Det tycker jag är lite synd också faktiskt. Men vem vet, men vet det kanske kommer, kanske kommer i framtiden. Ja, absolut. Eh, först äl... först och främst vill ju jag ha cross konsol. Ja. För det är det inte va? Nej, jag tror inte det. Jag tror heller inte det. Jag tror inte att det är det Svårt men. Svårt att veta när man inte har användarnamn. Precis. Det kanske är en av anledningarna att man inte har användarnamn, det är precis. för att det kanske de kanske gör en sån här sneaky som som oh, vad vad heter de? Ehm, SBQ det. Ja, precis. Eh, oh, åh, jag tappar namnet. Night ja Fortnite Fortnite Tack. Fortnite. <laughs> så Fortnite gjorde. Just det, tryckte på knappen som inte existerar. Precis. Eh <laughs> gå upp eller cross console knappen. Ja, och vi så de kom fram till varf. Var ju så de kom fram till att det att det var aktiverat det ja. var ju, var ju på användarnamnen. Precis för att vi, vissa användarna de går inte att använda på Xbox och vissa går inte att använda på PlayStation och no vice Pre versa. Precis. Så det kanske det kanske är så de det är kanske därför så de inte har användarnamn det kanske är för att de har de har redan flippat knappen utan <laughs> att berätta för någon. <laughs> <laughs> alltså det vet ju vi inte. Nej, vi vet inte. Det vem vet? Vem vi sitter vet. Vi ju bara och speular här nu. Ja ja, det här är ju bara på skoj. <laughs> ja. <laughs> det är viktigt att Vill du säga det och, bara? Jajamän, jajamän. Eh men i alla fall det finns ju andra häftiga saker runt fol guys eftersom det har blivit så enormt stort. De gjorde ju en de hade en en utlottning eh Mediatonic alltså företaget att någon de de lottade ut inte lottade, vad heter det? Aktionerade ut eh möjligheten att få designa ett helt eget skin. Och då var det ju folk som budade på detta då. Ja, jo men. Och då var det så att fyra personer, Mr Beast, Ninja, G2 e G2 Esports och Aim Lab gick ihop och la 250.000 var. Och herre gud, det är ju alltså, det, det, det är ju inga dåliga namn heller. Nej, så 250 250.000 dollar var och mer eller mindre. Jag är ju det. själv en stadig följare av Mr Beast. Mm. Nej, precis. Så, så att de donerade 1 miljon dollar för att eh, för att få det här för att få chansen att göra det här skinnet då. Ja. Uh -huh. Anledningen till att du de gjorde det är inte för att få ett skinnet egentligen. Nej nej, det är ju för donationen. Det är för att de här den här pengarna går till en insamling eh för eh, custom för jag tror att det heter custom designs. Ja. Uh -huh. Eh eller nej, nej. Eh det heter de inte alls det. Special effect heter de special effekt. Special ja. effekt och det är ett för inte företag men en organisation en välj gärna en helt organisation som jobbar med att eh, ta fram sätt för eh handikappade att kunna spela spel. Ja men det är ju fantastiskt. Som hjälper hjälper till med med att special det liksom ta fram specialdesignade kontroller för folk utan fingrar och såna saker att, att kunna spela med. Alltså att jätte. Totalt grundar de här fyra grabbarna då så så kom det in 1 miljon extra dollar till dem. Det är ju det är ju fantastiskt. Och de grät ju nästan på specialeffekterna när de fick veta detta för. Ja det förstår jag. Jag hade det är ju inga små, det är ju ingen liten summa pengar. Nej. Nej verkligen inte. <laughs> alltså wow och det var så att de de började få lite det, på grund av corona då. Så har de inte kunnat göra sina vanliga liksom satsningar och såna saker för att samla in pengar. Nej, precis, det har ju inte varit mycket. Så därför har de ju lidit lite gärna utav att inte kunna få in donationer på samma sätt och sen ja, så ja, får man, de så får de det här och de sa det att ah, men det här är ju det vi kan klara ett år till nu med de här pengarna liksom. <laughs> det, det är ju jättekoolt. Så att det det var de mig väldigt väldigt stoltta och Mediatonic i sin tur går ju ut och är hjältar också då. Så istället för att de här fyra som som gjorde en så fin grej, la ihop pengar för att kunna göra en större donation. Eh, de har då MediaTonne gått ut och sagt att nej men vi vi splittar upp det så att ni får var sin design istället. Ja, det är ju ännu roligare. Så att alla fyra får då nu då var sitt custom design skin i framtiden här. Ja, det är så häftigt. Som de själva får bestämma vad det är och de kan bestämma de kan be Anledningen till det de gjorde det från början var för att eh, olika brands typ Amazon, Google och så vidare och så vidare skulle kunna gå in och typ tycka att ja ah, men vi gör ett skin för att kunna ha lite reklam för och ja, för oss precis, i spelet. Ja precis. Precis. Och sen så går kom, kommer de här in då och bara gör ah, okej, okay, ja. Ah. Vi tar reklam istället. Vi tar reklam istället. Och jag tror inte att någon av dem egentligen har tänkt att de skulle liksom ha sina loggor och grejer på utan det var mer att okej, okay, men lägg in ett Ninja skin eller liksom lägg in en eh, lägga in en drake eller liksom ajman, en massa såna saker för det, det var det var ajman. typ såna saker de hade tänkt ja. från början just efter som de gick ihop då. Ja, precis. Vad vi ser vad de hittar på nu? Får vi ser vad de hittar på nu när de får var sin. Jag måste ju försöka skaffa mig ett mistebist skin <laughs> i så fall. Ja ja, ja, herregud. <laughs> Nej, så att det det, det var det var fantastiskt och på tal om det här med väldigt väldigt mycket folk som tittar som spelar i spelet då så är det eh det var under de första 24 timmarna så kom det 1,5 miljoner nya spelare. Och eh sedan det, det var bara på PlayStation och sedan 2 miljoner på PC. Så det är 3,5 miljoner inom de första 24 timmarna av spelet. Ja, det det, det det är mycket det är så det, mycket <laughs> folk. Det är sjukt mycket folk. Ja. Och ännu fler kommer det bli också. Ja för Bibli Bibli ett företag som <går> har fått hand om att lansera spelet i Kina. Kommer att göra det till ah, till Kina marknaden är ju inte liten. Till att det släppas till mobil. Oh, ja, ja men det så ökar ju marknaden speciellt i Asien. Att, precis så att du kan tänka dig att du för första kommer får en mobilversion som du säkert kommer att kunna släppa ut, släppa loss till resten av, resten av världen också sen men framförallt att du kommer också kommer åt Kina marknaden. Där kommer det dock inte heta Folguys. Där kommer det heta Jellybeans Ultimate Knockout. Jellybeans. <laughs> ja, Vad <Ja>, precis? Precis. <laughs> Så att eh undrar varför inte få hitta Folguys här då? Jag tror att de bara väljer att kalla det för Jellybeans för att jag tror att de är mer intresserade av Jellybeans. Ja, ja, ja. Jag tror att det bara är en legit legit. <laughs> eh, plus plus att eh, där finns det nog lättare att göra tecken för också än Folguys kanske. Alltså i ingen ordning på, på på kinesiska tecken ja, och såna saker. Nej, ja, man ingen aning. Nej, inte jag heller. Eller så är det bara för att de vill de vill distansera sig ifrån den väst västländska marknaden för ja, att det är, är ju lite Det är lite krig där just nu. Det är ju lite krig mellan mellan, mellan Kina och, och övriga världen. Precis. Ja, men så då. Ja, precis. Det är ju så att eh det är ju det, det jag har att säga om Fall Guys egentligen. Det är... Ja, jag tycker vi drog igenom ganska bra om Fall Guys i stället då. Ja, det, det... Vi, vi får ju snacka mer om Fall Guys i säsong två. Ja, precis. Kolla om vi är så nöjda med säsong två eller om vi bara kommer hata de vanorna. Ja, man vet ju aldrig. Grejen är att även fast man säger att man till exempel hatar CISO. Ja. In, jo, så... CISO. CISO, ja. Amen. Så så är ju det fortfarande man har ju fantastiskt roligt. Ja, ja. Man Herre. skrattar ju som man dör. Mm. Särskilt när man spelar med med andra folk också. Ja ja, det är då det gör sig så roligt alltså. Ja. När man sitter i ett pratprogram så som Discord eller någonting och hugger lite gullit mot varandra samtidigt. Det absolut bästa med det är absolut bäst att menar jag att även när du åker ut då så kan du fortfarande sitta och heja på dina lagkompisar. Ja, precis. Och sitta med så att då då blir det inte så här När man så att du spelar själv så har jag känt det här att ja ah, ja men det blir mest att man bara matar och matar ja, och matar. Ja man bara snabbt startar om in i nya mängång direkt efter. Precis. I det här så är det verkligen så här att ja ah, men ah, okej okay, jag har ju mig åkt ut i första första rundan men det gör inte så mycket för att mina kompisar är kvar. Jag kan sitta här och håna dem. Precis, precis. <laughs> Nej men när man spelar i grupp så blir det mer det blir mer spela mm. och när man spelar single player blir det mer Pharmaphinia skins. Precis. Ja men det är exakt vad det. Är. Ja, jämen. Ja. ja, nej men ska vi slänga oss in på nyheterna då, kanske. Det tycker jag tycker nyheter är ju fantastiskt. Ja, jämen sen. Så att jag började prata lite om den stora stora saken som kommer här nu i i framtiden det är ju att Microsoft har gått ut och sagt eh, sitt eh, faktiska datum för lansering av eh, av Xbox Series S och Xbox Series X. Jajamän och samtidigt har ju de även gått ut med specsen för dem. Ja, precis. Som vi inte orkar dra igenom nu för det är så nedlans mycket tråkiga siffror. Ja, precis. <laughs> Men, Men de är kraftfullare, fullare än förra. Ja ja. Det är nästan som man hade förväntat sig. För ja, precis. <laughs> eh, S:en som är den här digitala versionen som är lite mindre beefig går kommer gå på 3000 cirka och den stora SX-serien då kommer gå på 5000 kr. Nej men, nej men. Eh det som är lite häftigt med den här dock är att Microsoft själva kommer erbjuda ett delbetalningssystem på de här. Ja. Och då är det för 250 kr/ eh 400 kr i månaden beroende på vilken vilken av konsolerna du väljer då. Och i det här priset så får du då betalar här i 24 månader. Så du får betala 250 kronor i månaden i 24 månader. Det vill säga att det blir ganska mycket dyrare att göra. Jajamän. Men du får också tillgång till det med en gång. Ja. Det som också är bra med det är att Game Pass Ultimate ingår i det priset. Det är ju också lite nice. Vilket också då, eftersom det är Ultimate så får du också hela Game Passet till PC. Och du får även det till, till telefonen. Och alla de här grejerna som lanseras nu den 10 september tror jag. Och det är ju faktiskt jättepassande. I och med att eh Xbox och EA mm. har ju faktiskt gått ut med att EA Play går och få via Game Passet. Precis. Och om du då har Xbox Ultimate mm. Game Pass ja. som du får då på den här avbetalningen ja. så ingår EA Play i Game Passet så du... att du har 60 titlar från EA:s spel på din Xbox eller PC:r också. Precis. Och och det är inga små titlar heller. Vi pratar The Sims, Battlefield, FIFA. Jajamän. Alltså det är deras stora titlar. Ja, jamen, visst är det är så. Och det ska vara cirka 60 titlar då som man får från EA. Ja, och detta kan man då få direkt ifrån den 10 november när den kommer. Det är bekräftat. Eh, vi har också fått en liten sneak peek på på Xboxens nya dashboard som ser den ser nice och den ser igen ut eh väldigt väldigt många eh, har kommenterat på den här revilvideon som de hade för det för att en av personerna var ja, den personen var väldigt väldigt lik eh Elijah Wood så okay. för, och typ 90 är bara kommentarer om Elijah Wood i den. Trippelt. Och 10 utav kommentarerna är typ att eh, ja men det ser eh, det ser bra ut och för att de kommer ha 15 snabbare laddtider, eh startupptider och 30 snabbare laddtider för att komma tillbaka från eh, uppstartat spel. Ja oh, men det är nice. Så det kommer gå snabbt och smidigt kommer ju mellan dem eh det så kommer också samtidigt som det också kommer ta 40 mindre utav minneskapacitet. Ja, också jävligt. De, de har verkligen stream, streamlinat det här och verkligen liksom arbetat ner den här grejen. Och sedan så är det 1 utav kommentarerna eller alla andra kommentarer förutom liksom ja men det hälsar bra ut är holy shit customizable rörande bakgrunder är tillbaka. <laughs> Japp. Yep. Folk och deras prioriteringar. Precis. Så att eh, det det man tog med sig ifrån kommentarsfältet om hur folk tänker är att eh, folk gillar Elijah Wood och eh, att folk gillar eh, Rörliga bakgrunder. Okej. Japp. Sen så tycker de också att ja ah, men det är väl det är väl nice att det ser bättre ut. I guess. Att det funkar snabbare. I guess. The end quote. Ja, en annan lite cool sak är att du kan välja att koppla ihop det här med din telen också. Hela Xbox eh, Xboxen med din telefon. Okay. Så att när du då eh, gör print screens eller spelar in korta videor eller såna här saker ifrån det, när du capchar saker från det, så skickas det direkt till din telefon. Och du kan använda din telefonen för att publicera det på olika sociala medier och andra såna här saker, så det blir lättare att dela med sig utan att spela in eller andra såna här saker via dina sociala medier. Det är ju häftigt. Det är rätt häftigt tycker jag. Eh, en annan sak som har med eh, Xbox Xboxens lansering att göra är ju faktiskt att eh, Assassin's Creed Valhalla har ändrat sitt eh, release datum nu när de fick reda på att Xbox släpper den 10 november. Ja, ja i man, ja i man. Det är bara en sak eh, jag vill lägga till när vi pratade mm. om Xbox releasen och sånt. Mm. Det roliga med att de har släppt spec och datum och sånt och det är ju att största konkurrenten PlayStation ja. har valt att inte göra den. Ja. Ja. Så man undrar ju lite granna vad vad och har de sitter de Moura på? Precis, vad har de för för bomber de ska släppa på ja, på konkurrenten? Det, ja, det det är ju mig nyfiken jag i alla fall. Mm, ja, absolut. Tillbaka till Assassin. Ett tillbaka till Assassins. De har nämligen gjort så att de skulle släppa sitt sitt nya spel Assassin's Creed Valhalla den 17 november, men de flyttar fram det till den 10 november istället så att det släpps tillsammans med Xbox så det blir en X Xbox launch titel. Vad roligt det är, nice. Jag tycker det är jättejättehäftigt. De har spenderat 3 år på det här ja. det här spelet så och de är väldigt väldigt exalterade att uh, få släppa det här. Det här är ju ett av spelen som jag jag kan tro skulle kunna få mig till att börja spela Assassin's Creed. Mm, det tror jag också. Eh <laughs> speciellt nu, alltså jag jag var ju lite intresserad av det just eftersom det är vikingar och det är ja. coolt jag gillar ja, det. Ja, inman. Speciellt nu också när jag har spelat Odyssey och verkligen verkligen fastnat för det. Sen då känner jag verkligen så här att okej okay, så att jag kommer bli färdig med Assassin's Creed Origins och sen så kommer det här släppas så jag kommer bli huggt en gång till med ja. flera flera hundratimmars extra material liksom. Det är fantastiskt. De tar också faktiskt nytta ut av Xbox Series X genom att de faktiskt kan släppa spelet i 4K upplösning på det. Så att har du skaffar man ett Xbox X så kan man få en 4K upplösningsupplevelse på Assassin's Creed Valhalla som du inte kan få på någon annan konsol för tillfället då. Wow. Alltså det det måste alltså Assassin's Creed spelen har ju blivit så brutalt snygga. Ja. Så jag kan bara tänka mig hur det kommer att vara. Ja, det kommer ju vara helt helt häftigt. Sedan så är det så också att de har faktiskt kommenterat på på det här att eh samma dag som de släpper det till Xbox så kommer det ut på PS4. Men det kommer också komma till PS5 så fort PS5 anlanseras. De är de är redan redo med den ann releaseen liksom. Ja men det är nice. Om inte om inte PlayStation 25 då precis som vi pratade om här. De har inte pratat om när de släpper släpper sakerna så de kanske kommer ut imorgon och säger haha vi släpper det i september. Vem vet, vem vet. Den 30 september släpper vi det så att <laughs> Jag tror ju inte det men vem vet. Jag tror ju inte jag heller men vilken vilken snikig taktik det här har varit. Aj man. Aj man. Jag har nog inte funkat så bra dock för det är inte så många som har sparat till att Nej. faktiskt ha råd att köpa det då. Eh men du pratar om om EA Play där. Ja, precis. Vet gärna också. Och det är ju faktiskt så att EA Play finns också till Steam att skaffa. Ja, nu. precis. Jag dykte upp lite här och där. Precis. Och då är det alltså 4 kr 4 euro i månaden eller 25 euro i om året så får du också då samma sak där till tillgång till alla de här spelen fast på Steam istället också. Vilket också är fantastiskt. Det är roligt att sådana samarbeten poppar upp. Ja, och det här har ju också det har också lätt till att Steam fått ett par av de spelen som saknats på från EA:s roster kan man säga. Ja, att köpa om man även om man känner för att man inte vill skaffa det här men man skulle vilja spela Sims 4 eller vad det nu är så. Ja, som, det finns nu i Steam-choppen också det, då. Precis, precis. Eh, det finns också ett par andra saker som man som man får med i i det här paketet och det är att man låser upp exklusiva rewards också för det här. Du får också om du har det här paketet så är det inte alla spel som ingår i, i eh men du får också då 10 rabatt på alla EA-titlar i Steam-koppen. Det är också ganska häftigt. Både DLC och fulla spel liksom. Aj man. Och och sedan så kan man också få tillgång till utvalda nya spel från EA till upp till 10 timmar gratis att spela, testa på. Det är också på. häftigt. Ehm men det är ju som sagt det är utvalda och det är upp till 10 timmar som man man vet inte hur jag vet inte hurärt det är egentligen men nej men de andra grejerna kan ju vara värda. Ja, absolut. Absolut. Och sen då utöver det självklart det här spelbiblioteket som vi pratade om förut. Ja, det är med, det med jag menar så att jag har värde. Ja. Så att ja, nej, det det är lite kul. Att se såna här såna här samarbeten. Ja, absolut, absolut. Mm. Eh på tal om kanske inte samarbeten, men roligheter. <laughs> ja. Eh <laughs> det är ju så att tändsen tar ju vi nämnt många gånger. Ja. Kinesiska bolaget som eh, blir bara större och större hela tiden. Ja, de tar ju sig in lite överallt. Ja. Nu har ju Tencent köpt Hongkongföretaget eh Liu Technologies. Mm. Eh och för er som inte vet vilka det är är så är det företaget som bland annat äger utvecklarna Digital Extremes. Mm. Som är kända för free-to-play-spelet Warframe som vi faktiskt har pratat om. Precis, precis. Som släpptes 2013. Ja. Det är så länge sedan nu. Men det är fortfarande jättepopulärt. Ja, du, du. det är ju du. Det är inte bara det utan det är fortfarande jättepopulärt och ökat sin spelarbas med 15 procent. Mm. Första halvåret 2020. Det är väldigt mycket. Ja. Ja 2020 det kom ut 2013. Ja, ja, herregud. Det det är jättehäftigt och det det fortsätter det det uppdateras fortfarande. Det kommer nya saker hela tiden. Ja. Så pass populärt är det och och så pass mycket är det fortfarande värt att hålla det uppdaterat och bra och det är jättekul. Ja. Att att det har lyckats hålla så länge som det har gjort. Ja. Det är, ja, jättehäftigt och sen inte bara nog med att hen sen då är de nya ägarna av Warframe. Nej. Utan LiU har ju massa andra spel som uh, Kingmaker, Radiance och Splash Damage är ju också ett företag som uh, de de får på köpet. Precis. Eh uh, som bland annat håller på med det Stadia exklusiva spelet Outcaster. Ja. Oh. Ett ja, av de det. få spelen som bara kommit i stadia. Precis. Det kom ju inte ens att ligga bakom nu bara för det. Ja, ja, det är. Det. Så det är mycket som händer i Kinavärlden där. Ja, verkligen, verkligen. Det är en en rolig marknad att följa faktiskt. Ja, ja, det är det verkligen, verkligen. Eh, en annan sak som var lite intressant är att här i dagarna så så la Ubisoft ut en grej på sin sin supportsida. Ja, justa som väldigt väldigt snabb försvann igen men det fanns ja. eh, det, det det var folk som hand screenshotsade och delade det här så att det finns förevigat. Eh och det är så att Ubisoft hade snabbt snabbt upp och stannat borttaget då det här, det här What happened on internet stays on internet. Precis och det var då det var då svaret på en fråga som ställdes. Och frågan var how does upgrading from PS4 to PS5 work? Och nu ska jag kvota vad vad det var vad de hade svarat och vad har skrivit på den här. Nope. Och det är: As part of their next gen upgrade, PlayStation offers a number of features designed to help you move from PS4 to PS5. PS4 players will be able to join multiplayer with PS5 players. Backwards compatibility will be available for supported PS4 titles, but will not be possible 4 PS3 PS2 P PS1 games. Ja. Ja. Vilket talar emot då var PlayStation själva har sagt eftersom de har sagt att ja. det ska vara helt bakåtkompatibelt. Precis. Och det du sa att nu har ju då ryktet bara gått om att ja men att PlayStation ljuger igen. Precis, precis. Vilket inte är bra rekomm för PlayStation. Nej. Men det ska också läggas till då att det faktiskt är så att Ubisoft Vill inte att det ska vara bakom kompetiven. För att det krånglar till deras titlar. Precis. Så, så det behöver ju inte vara att Playstation har sagt det här. Nej. Utan det kan lika väl vara så att det är Ubisoft som vill det här. Och så har och. det blivit missförstånd. Det har blivit felupplagt och allt det här. Precis. Så vi har ju, det är ingen direkt fakta nej. vi har just nu. Nej, precis. Och så som jag väljer att läsa det här är att det här är för titlar som de ligger bakom. Ja. Att det, finns, det kommer inte finnas möjlighet att uh, ha deras titlar bakom. Ja, de kan ju inte bestämma PS2, för andra. 3, PS, PS3, PS2 och PS1. Nej, men precis. Ja, uh, men att det här då, självklart som det händer på internet. Om det inte får formuleras på exakt rätt sätt så tolkar folk det hur de vill. Ja, precis. Det ska ju också ska ju också minnas att Ubisoft faktiskt är fransmän så att är, engelska är ju inte deras eh, huvudspråk Nej, heller. Nej, precis, och bara där kan ju bli missförståndningar och det är väl ändå Ubisoft som har varit lite i blåsvärder ibland för att vissa anställda har sagt saker om andra företag mm, mm. och så har det blivit fel för att det, och så har de förklarat att det var inte så vi menade, det blev så för att vårat modersmål är Precis. franska. Precis. Ja, men det har ju varit så tidigare. Exakt ja, som du säger. Så att, så man ska ta det här med ny Pascalto, men man ska också alltid man ska alltid ha den här liksom i bakhuvudet innan man bara bestämmer sig för att eh ja men PlayStation 25 kommer vara bakkompatibla. Man ska ha vi det här. Det heter inte det. Vi måste ha det här med oss och så veta att det finns en risk att de att de drar sig tillbaka igen för att tidigare har de också gått ut och sagt att de skulle vara bakkompatibla PS4:an. Ja skulle vara bakåtkompatibel hela vägen tillbaka till PlayStation 1. Ja, men tog bara PS2:an. Vad hände mm. med den? Nej, precis. Ah, ja, den var bakåtkompatibel sen försvann den. Ja, sen så slutade de med de modellerna. Ja, det är liksom bara, va? Vad gör det mig? Nej, precis. Så risken att det inte kommer vara allt bakåtkompatibel är ju stor. Så så Men vi vet inte. Nej, precis. Och det, det är väl där det är väl därför som det här Oroen finns oss varförs att de lätt tror på det här medelna. Ja speciellt det blir ju jättekryddat tack vare Jubisoft i detta fallet då. Ja precis, precis. Så att men vi får hoppas på att PlayStation håller det de lovat och att vi får en bakåtkompatibilitet kompatibilitet bak till PlayStation 1. Ja, precis, precis. Andra nyheter? Ja men. Eh, Syonix. Mm. Skaparna av Rocket League. Ja. Har faktiskt gått ut och berätta att att Rocket League ska bli free to play. Ooh. Ja, det är lite mm. skoj faktiskt. Eh uh, och de har även sagt att när det blir free to play så kommer det inte krävas PlayStation Plus. Det kommer inte krävas Nintendo Switch Online för att spela det online på deras konsoler mm. vilket många andra free to play kräver ju fortfarande att du har konsolens onlinetjänst för att det ska funka. Mm. Ja, det kravet kommer inte Rocket League ha. Okej. Okay. Jag nämnde dock inte Xbox. Nej. För då, eh, Xbox har inte gått ut och sagt någonting om Xbox Live Gold behövs eller inte. Nej, nej. Så det vet vi inte, men vi vet att på PlayStation och Nintendo kommer vi verkligen kunna spela det 100% free to play om vi vill. Nice. Nike nice. jag tycker det jättekul jag speciellt också med tanke på att deras policy mot eh äh, eh äh, mot att ha sån här äh, kistor och sånt också. Ja, ja de var ju ett av företagen som var väldigt eh äh, snabba och effektiva på att mm. ändra från den gamble standarden vi hade innan då. Precis, och Valle skaffa sig äh, skaffa sig blueprint grejer istället. Så att du ja, får du, du får randomly blueprints men du kan välja om du ska crafta dem eller inte. Ja. Så ja, det var så att, jag uppfattade också. Det var så jag uppfattade i alla fall. Men jag kan jag kan ju självklart ta fel. Jag har inte varit inne och spelat Rocket League. Inte jag heller. <laughs> så att jag jag kan inte jag kan inte säga hur det hur det faktiskt hur det faktiskt har gått till. Jag har en till nyhet. Och det är egentligen inte så mycket av en nyhet utan det är egentligen för att bara varna våra lyssnare. Det är så att Epic och Apple är i ett jätte det är stort bråk just nu. Massa stämningar och massa konstigheter på gång. Ja, det det är så mycket så att vi vi orkar faktiskt inte ens rota i det. Det är ju så mycket fram och tillbaka och Ja, det är en massa vi... rättegångar och allt ja. möjligt som ja. har hänt med de här företagen. Och, här. och båda företagen gör fel. Ja. i i fallet så att men det det grejen är att det, det påverkar vissa spelare lite granna och det är så nämligen så att Apple nu har valt att ta bort eh alternativet sign in with Apple. Så alla som har det som gör det som signar in med sitt Apple konto måste se till att de byter byter, byter insättsätt så, så att de kan logga in på ett annat eller verifiera sig på ett annat sätt. Ja. Innan den innan den 11 september, vilket uh, är Mm innan imorgon. Precis. Till imorgon till från, in, innan imorgon från det vi släpper det här avsnittet. Ja, imann. Så att om ni om ni hör det här nu och jag precis har inte har gjort det än så se till att göra det så fort så fort ni kan. Ja, precis, precis. Och då har ju jag en sista nyhet också. Nej men, och det är en ganska rolig nyhet tycker jag faktiskt. Ja, men det är väldigt skönt när vi hade en så tråkig i andra, andra sista nyhet här. Ja, för mig är den rolig. Det finns ja. säkertligen många fans som kommer att bli arga nu. Okej. Okay. Ja. Det <laughs> nämner så att min sista nyhet här handlar om Zelda. Ja. Ja. Det nämndes så att High Rule Warriors. Mm. Alltså Dynasty Warriors själva. Mm. får en uppföljare. Okej? Okay. Ja, nu kommer High Rule Warriors Age of Calamity 20 november. Ja. Ah, kommer ah, den. Ja. Ah. Och det är då uppföljaren till High Rule Warriors. Yes. Och samtidigt så är det en prequel till Breath of the Wild. Okej? Okay. Ja, i man. Men alltså Nintendo har själva har sagt att Hyrule Warriors inte är med i tidslinjen. Inte Hyrule Warriors kanske men Nej. tydligen så är ju Hyrule Warriors Age of Calamity det som är en uppföljare och ja, Hyrule Warriors och en prequel ja. The Breath of the Wild. Ja, anledningen till att jag är alltså irriterad över att Hyrule Warriors inte var med i tidslinjen är för att den hade fixat hela tidslinjen. Fast det kanske är det de själva kommer fram till nu va. Ja, jag hoppas på det. För så här, så här säger de då. Mm. Age of Calamity utspelar sig 100 år innan Breath of the Wild. Okej, okay, så uh, när uh, det handlar när Link, uh... det handlar om det stora kriget och katastroferna som uh -huh. det pratas om uh, genom hela Breath of the Wild. Uh -huh. Det är vad, vad heter det? Hyrule Warriors Age of Calamity. Är. Du kommer inte det kommer ju inte vara några små Nej. RPG och så för det är Nej. ju Dynasty Warrior ja. så du kommer få vara med i de här stora striderna och grejer. Intressant. Jag tror det kan vara jättehäftigt. Jag gillar ju Dynasty Warriors ah, ja. för mig är ju det här wow. Mm, ja, ja. Men jag kan tänka mig att det sitter jättemånga som bara har suttit och väntat på en uppföljare av Breath of the Wild och så släpper Nintendo det här istället. Fast det kom alltså Breath of the Wild 2 kommer ju. Så. Ja ja, fast de kanske hade velat ha ja, det här jo. 20 november istället för jo, Iron Men Warriors. Nu får de ju inte det. Jag istället vill ju äldre ha ja. Ja, uppföljare jo. till Iron Warriors. Jo och jag sitter ju här och bara tänker på okej, okay, vad häftigt det kan bli för att storymässigt sett så måste ju hjältarna förlora. Ja för att det är det de gör i kriget för 100 år sen. Just ja, det ska bli intressant. Det ska bli spännande se. Jag hade tänkt i och förut du sa det nu, men ja. Alltså och, de vinner ju men de förlorar. Och ett rykte mm. som det är inte verifierat men det ryktas om att det här kommer bli mycket mörkare än vad sällda i vanliga fall är. Mm på alltså ja, på grund av vad det handlar just om den här tiden då. Precis, precis. Och kollar du på High Rule Warrior ja. så är ju det också väldigt glada och ljusa färger mm. även i grottorna och såna ja, här ja, saker. Man, ja, man. Precis som alla Zelda-spelare. Ja ja, absolut. Så det ska bli det ska bli intressant att se mm en mörkare variant då, och se se vad det blir. Mm. Den mörkaste varianten av Zelda som jag själv uh, har varit inne på. Mm. Det var ju Dance of Kom till Wii, mm. Twilight Princess ja. Precis, ja. men mm. samtidigt som den var mycket mörkare så kändes ju den inte mörk för att det var Zelda. Ja, det säger jag så. Ja, kan vi kan ju säga så, absolut. Ja. Så nej, det ska bli intressant att se vad deras mörkare Zelda kommer vara den här gången. Ja, nej det och det är det häffa, vad fan var coolt. Grymt avslut va? Åh, ja herre. Ja nej, det delar jag. Fan vad kul. Ja nej, men nu nu fan nu är ju pepp. Ja, precis ska jag med. <laughs> ja, ja ja, så men... där på tal om att inte inte ha tagit sig tiden och spela igenom. Mm. Nu måste ju man ta tummen ur och verkligen. Jag har ju inte spelat klart Hollow uh, World Warrior så här. Ja, nej inte jag heller. Så så det är ju dags att vi gör det. Jajamän. Ja men. Det är bra, bra. Okej, okay, ja, men vilket fantastiskt avslut, vilket fantastiskt avsnitt. Ja, det det är ju det är underbart. Jajamän. Ja, Sveriges gladaste podcast. Jajamänsan och Game nu over. Nu <laughs> har vi inte släppt på ett tag så nu släpper vi ett extra långt avsnitt den här gången. Ja, precis, precis. Det det blev ju det blev ju lite snack här. Ja. Det blev ju 4 guys och 16 spel till ungefär va? Ja, ungefär, något sånt. Om man inte räknar bort spelen vi pratade om, eller om man räknar bort spelen vi pratade om angående nyheterna då. Precis, precis. Så så pratade vi om om 16 ja. 16 spel och 4 guys. Ja, verkligen. Nej, så att wow. det... <laughs> Fantastiskt. Det är alltid lika kul att sitta hemma med dig. Ja, det är samma. Det är alltid roligt att köta av sig lite där. Nej, ja men, och vi tackar alla som lyssnar. Ni är underbara. Ni är helt fantastiska. Och ni kan ju alltid hitta oss på sociala medier. Ja, ja men, så vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Twitter. Och Discord. Och Discord. Tycker ni att det känns som att vi har väldigt kul på våran Discord? Så så får ni ju så så så kan ni självklart gå in på och börja sänga ut. Aj, men, ni är så välkomna. Och det är Man baras hideout eller till må? Hi hideout eller ja precis man baras hideout. <laughs> eh och där kan ni där kan ni ju självklart då hänga med oss. Där hänger vi nästan varje dag. Ja, man. Nästan till varje dag. Och men det så säger väl vi. Game over man. Game over.